se kini ardhur në klubin e Mëngjesit, miq dashur, përshëndesim. Juroj ditë fantastike përpara. Unë jam blendi këtu bashkë jerin me Mëngjesin e gjithëve. Mëngjesi me Lorin, në klubin e Mëngjesit, në klavën Fem në 100.4 edhe në ekranin e Club TV, ju përshëndesim si gjithëve. Jurojmë ditë fantastike. Ueti pse qesh, pse qesh ti? Se i gjithkohës duke u marr kështu. Me diçka. I gjithkohës në lvizje. Pse të bëj? Çfarë duhej të hanës? Duket sikur do hidhesh me litart tani. Tash i dekursion. Jit kozën lëvizje, po? Po bëj shumë të madhe kështu. Nice. Çfarë bëni ozikalu aty? Mirë, mira. Mirë fundjavë. Fundjavë relaksi. Fundjavë relaksi. Hola. Mirë, mirë. Ti jeni qet? Mirë. Sëlqyshun? Jo dash, po. Jo me pa gjumsi Raulta. Anziu, ja anziu goca. Po dihet arsi aty. Hë. Ah, si a diavesi? Një zogël që më le pa gjumë. Ka ka filluar të këndoj gjat natës. E vë, janë dëshirat e saj okay. të zjarta. Mirë, okay. Kthehemi pas punës, me dëshirat e, e lënë pas gjumit natën. Ëm. Um, do bash do bash. Do kalojë as periudhë, as periudhë. Do mundohen. Po, po, po. Kthehemi pas praktik zyrtarisht në klubin e mëngjesit. 7:02 minuta. your face smiling and laughing screaming my name like now suddenly your eyes disappear in the night Falling deep nothing to catch me when i Kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1837, poeti dhe novelisti rus Aleksander Pushkin vritet në një duel. Në vitin 1897, doli në treg numri i parë i The New York Times. Në vitin 1931, Jawaharlal Nehru u bë krye qyteti i Indis. Në vitin 1942, Formohet në Tiranë organizata rinore antifashiste Debatik, djemtë de bashkuar antarti ideve komuniste. Në vitin 1990, presidenti i Afrikës së Jugut De Klerk deklaroi se aktivisti Nelson Mandela do të lirohej të nesërmen nga burgu pas 27 vitesh. Në vitin 1992, Mike Tyson u dënuan në Indianapolis pasi u akuzua për përdhunimin e Miss Black America Desire Washington. Në vitin 1996, superkompjuteri IBM Deep Blue mundi për herë të parë mështrin e shahut Garry Kasparov. Në vitin 1998 Votuesit në mënyrë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës shfuqizojnë ligjin për të drejtat e homoseksualëve të miratuar në vitin 1997, duke u bërë kështu shteti i parë amerikan që heq dorë nga ky ligj. Në vitin 2004, demokrati John Kerry fitoi zgjedhet paraprake presidenciale në Virginia dhe Tennessee. Në vitin 2004, Dolli në tre galbumi i Kanye West me titul The College Dropout Në vitin 2005, Prince Charles njoftoj se do të martoj me Kamila Parker Bowels në pril Në vitin 2005, doron jet në moshën 90-djeqare dramaturgu fitu e si shmimit Pulitzer Artur Miller Në vitin 2006, Fatmir Sejdiu ush gjoth presidenti i rri Kosovës This is Club FM 100.4 Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit dear, pressure, numbers, Kënga e ditës Kënga e ditës A do it for A do it for Kur të dëgjoni këtë këngë në Radium Klab FM Gjët klubit të mëngjesit, dërgoni të mësëm e tekst Këngaj ditës dhe emrim tuaj në 06.99.20.70.22 Mesaj dërgu e si i parë, fiton një durat Këngaj ditës, një disorës 7 dhe 10 Në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4 Ora, oh. oh, është në 7 e hey. 15 minuta Jeni me klubin e mëngjesit në Klab FM 100.4 Dhe në ekrandin e klab të vëzë Sot është data 10 shkurë të jurojmë një fillim jave sa më të bukurë dhe të, të mbarë E mund ditë pak e vërshëtri për njërësit se është... E hën është e hën por... <tok> E hën, e hën, e hën, por... Gjistë e si... Unë se kam shumë problem E më të suajtë, -ja, asë unë se kam problem shum okay, a, E shumë ok, i më të suajtë Sot kemi gogja për të foljur në krymën e mëgjesit Disa historirë e shumë interesantë dhe Shushë mos u tutni, sepse të pak të Në katë tuaj sot. Dy histori kam më shumo nga lojërat dimërore në Sochi, no. në Rusimin oh, e dashur ku ka nisur uh, Gallata. Uh, Ashley Wagner, që është një patinatore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ëh. Uh -huh. Është bër Mimi i par i lojërave në Sochi. Doni u me Mimi, Mimi këtu, Mimi sepse to fotografishë neve e paserit i ndirin këtu. Memet, siç i themi ndryshe po. Memet, ëh vajza, vajza Ashley Wagner ishte duke pozicionuar në mënyrë le të themi rrezatuese altin deri në momentin që pa pikën. Dhe kur pa pikën i ngri buzëqeshja. Diçka i ndodhi në fytyrë. Oh! U zhgënjesa. Si si mund ta shprehim për ata që na ndjekin në radio ieri, ëh Qëfar do të këtë qëmë semi... tingu i asaj shpreje në fëtyr? Oh. Shpreja kur, kur ti shikon pikët dhe si e, si e knaishur me pikët Me goj pikat. hapur kam betur gjithse si, por ka një dhumbullakosja në duke si një oë e madhe hip. I ka sytë së të ullur e oh. pak poshtë dhe duke trishtimi në këto momente, por edhe shgënjimin në të njëtën ko Kjo është njërna, me i solide e socit, do të shikon pak më po Unë kam edhe gifin, videon, videon oh, e vogelit asaj, ku mund shikoshe se qëfar ka thanë Leteminci ah, okay. fillon me B, një gjë në anglisht ja ka. Oh. Mëysa. Ëh, pastaj tjetra nga Soçi është me një derë të shkyer. Me një derë të shkyer. Po, me një derë të oh. shkyer. Ëh, pastaj kanë sa dyër me defekt atje. Uh -huh. Sidomos dyrë banjash, që ti mbyllesh në banjo dhe nuk del dot nga banjo. Po, po, po. Edhe e the, ke përsisht ndo ko bie birbili për për pjesën e dytë, ku do të nëse çfarë, nda ti je i mbyllur në banjo. Çfarë bën? Je je atlet, je muskulos. Ja ne banyon, jemi luqtar vanë pra. Ne barash po. Kjo që është, kishin histori tjetër që do ndiejim pak më vonë, edhe kjo do jetë nga nga Soçi, gjithashtu. Mirë, ë mendoj tani është koha më ish dashur për të dëgjuar pak muzikë në klubin e mëngjesit. Kjo është nga Death Cab for Cutie, kjo quhet. Sekond, so lonely, po, so lonely's body. Do merrem një update këtu ndërkohë, kështu që po merrem po merrem pak me këtë update-in një sekondë. Ë çfarë tjetër? Asgjë. Këtë jemi në basfak në klubin e më gjestit, ju për shëndesim që të gjithëve Ora është të një 7 të 12 minuta, data sot është 10 shkurt Ja të këtën dhe këngaradis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 Hey. Mirë ngjësi. Gjëja janë me krimin e mëxjesit, këtë javë themi shit. Rekan, jeni në klub të vozsh. 77 minuta në këto, mendemi shtaş ju përshëndesim që gjithëdrejë ju urojemi ditë fantastike. Data 10 sot është 10 shkurt. Mund të themi që deri nga gjysma, deri nga gjysma pa. Pra këtu është shkurt, Valentini. Po, deri nga gjysma pa. Mirë, kur e kemi son të premte të premten i bjerë. E ende, po pse i bjerë? Po i bjerë ende apo? Po 11 të mars, 12 të mars, 13 të, 14 të premte. Ose siç ja ka... fikst. Po fundiave. si shërhiqesit pamukësh si i lal. Si thani, është është tamam në prag fundjavës do bëtnami për Nami Shën zi. Shënvalin mm -hmm. këtë vit. Mhm, mm shumë mm -hmm. <laughs> <vili. laughs> për vërejtje. Edi një më përse po flas. Shënvalin, ë, uh, ajo që çuna bëni gati uh, dhe gjithsesi, gjithmonë mbrojtje. Ëm. Uh, po. Më se... ndihmoni më çfarë bëni. Po. Dëgjojni bien. Absolutisht. Absolutisht është profilaksia është Gjema. është më më më më po është kjo parandalimi a jo më duket se është mm -hmm. uh -huh. profilaksia i thon është i thon <laughs> kur do që ti thua është bukur <laughs> neisen ëh um, son klubin e mëqesit miqdashu do të flasim pak edhe për uh, për aksidentet rrugore po për soshin po patjetër për, mm -hmm. për soshin e kemi edhe është i Wagnerin kemi një peshk i cili ka ndaluar një vjedhje po i thënë po në dyqan në peshk që ka mos e bej, s'po dësh, mos e bej, kam këta. Ëh. Mm -hmm. Ka ndodhur, ka ndodhur për po, sikur në cilin vend. Um, në Olmsted County, do më thënë kontenë Olmsted, se ku është ta mamë fiksë, o është në Minneapolis, mm -hmm. në Minnesota Një peshë ka ndaluar një vjedhje wow. uh, E është zakonshë E kam historinë me detajnë pak më fondë për këto, por, por sot të flasim pak për, uh, për sigurin në rrugët tonë mm -hmm. Edhe jeri për e thoshtë e pak më parë gjithë kohës që në nuk ishim në, në transmitim Porpo të gjonim një kën nga Death Cap for Cutie, cilën ollë të deshi që ta... Ta vinte. Po edhe i bëri një avari kompjuterit atijem, megjithatë kënga nuk ndaloi. Gjithë gjërat tek çe vënohta kamera deri në fund. Oo, Jesusi. E jemi po thosh se që këtë fundjavë kanë ndodhur shumë aksidente. Ëvërtet. Dhe e di çfarë bëmë në rrugën tonë hera e parme me babain. Qi më ndodhte, por ne nuk pam lajmet për shkakun të shtunën. Ai si duhet ishte pas gjatë ditës. Edhe kur vati ora lajmit thashë, çore çikojmë çka kanë bër? Elëm sa. Sa ka ndodh kshu. Edhe tha, elëm ndijem muave. Zemë të drejtas. Po sepse kisha parë kshu. Edha nuk i pam. Po mirë, nuk është se na mungoi shumë. Por nuk i pam se java rime, jo kujoj, jo titra, do të thonë se ishte për pak të. Ishte për pak kshu. Kështu që ishte në shik fund javë, ku ti u bllos jo, shtoi edhe motin që ishte kshu si i lagësht. I lagësht një fial që do të përdorin femra, dizzi është një fial që do të përdorin meshkujt në këtë rast. Ëh uh, megjithëse si, ideja është që <gjithë> qesha. Ëh uh, ideja është që, që ka shumë aksidente. Po çfarë dhe kush i shkakton mendoni? Njeriu, apo bë, makina? Tash i njeriu apo makina? Është pyetja. Në njeriu e komandon makinën, atë i njeh. Dheqoj që në Detroit janë hapur gjatë kësaj javë të kaluar, ndosmos si uh, letrat në lidhje me makinat pa makinatë të veç komanduara. Mm. Mm -hmm. Do të jetë në disa faza. Dhe faza dhe filimin... po, ja. Në fazat e fillimit, për shkak të fazat e fillimit, por shumë flitet që kur je e zëm në trafik, kjo ekziston që tani. Njëra që është quhet asistim, dhe kjo është gjëja më e thjeshtë. Asistimi i shoferit. Është ajo për shkakun kur ti ecën në autostradë dhe vendos një cruise control, që ti vendos pa, një shpejtësi të caktuar, thua do të ecim me 100. Edhe makina e mban me 100, ti heq këmbët nga ajo, mban vetëm timonin mm -hmm. dhe ecën me 100. Momentin që ti shkel frenat, ajo di aktivohet dhe ti ke kontrollin e plot makinës. Por, deris atë s'kjellis frena, da e do tësifiks me një qindo në <laughs> bëja <-a> dhe shpejsi <laughs> Kjo është njëra. Asistimi i dytë që po ndodhet aktualisht është ai kur ka shumë trafik dhe makinat ecën shumë ngadalë. Në atë momenti mund të huash që makinë, të lutem, ecën 70, na vërtetë. Me 70. Merë kontrollin, nuk ecën dot. Makina hmm. pasaj vetëm me sensorët e saj, janë të njëjtë sensorat ato që përdor për, për parkim mbrapa, që kanë sa makina do pip pip pip pip pip pip, kamera të pipi, pipi, pipi, pipi, e e dhe tjera të tëra, dhe ti nuk ecën më, por ti mund të fillosh shkruash emailet e tua, ndërkohë që makina zvarritet Ma ngadalë në trafik sa është specifika dhe Pum. e menaxhon e menaxhon vet. Këto uh, janë sa qëra që ndodhin tani. Të tjera që mund të ndodhin, të për shembull, janë por që janë janë shumë pranë, janë këto që ti mundi thuash makinës në një moment që merr kontroll dhe makina merr kontroll, jo vetëm të shpejtësisë, por merr kontroll edhe timonit. Wow. Si të timonit, sidomos kjo është e mundur pa po, kur moti është i mirë dhe jashtë është është e... moti i qartë, wow. moti i mm -hmm. thellët, nuk makinë, ka asnjë vështirësi, mgullë, dëborë, nam rrugë, shi etj. aty që mund ta çorientojnë. Çorientojnë makinën për të parë të tjerat. Dhe gjëja që ato po aplikojnë tani është ajo që quhet V2V. Vehicle to vehicle communication, që është komunikim makinë me makinë. Makin. Kjo kjo është duke uh, kjo ekziston kjo teknologji është vendosur në në makinat e para dhe mendoj se në 5 deri në 10 vjet do të kërkohet detyrimisht që të gjithë makinat e reja që prodhohen ta kenë. Çfarë bën V2V? ë uh, gjëra që ti nuk i ke në dorë për shume. Makinat komunikojnë njëra me tjetrën dhe në një rrezë prej 300 deri në 500 metra, ndoshta edhe pak më shumë thon ata. Çdo mm -hmm. makinë që ndodhet në një rrezë prej 300 metra shkëmbon me një makinë tjetër, duke mm -hmm. i dhënë asaj vendodhjen, shpejtësinë, drejtimin, se ku është mm -hmm. dhe çfarë bën. Kështu që makinat mundet të kuptojnë me njëra tjetrën dhe të orientohen dhe njëri nga testet që bëhet për të parë se si funksionon kjo teknologji, ku disa nga ekspertët kishin hyrë për ta testuar vet, ishte ku një makinë me qëllim kalon me tkucë. Për dhe makina në të cilën ndodhen ekspertët, të cilën po aj testojnë, ka është e paisur me këtë VTV dhe fletëma të makinë. Dhe ajo bën llogaritjen që nëse vazhdon me anë të shpejtësi, makinat e cila kalojnë me të kuqe do të përplaset në formë T-je me të Në i kënd okay. në vjetë granë shpra mm -hmm. Dikur, këshu që makina qërë bënë, është fillon një dridje Ka drita dhe alarme mm -hmm. që mm -hmm. fillon në dodi mm -hmm. mm -hmm. Parashikonë mëse fështot në triet metrë ati ke një përplasi BUM mm -hmm. Me in tjetër që sa po po vjenë atë të tretimaj ka bërë logaritje në trajektorës makinës tjetër mm -hmm. Këshu që ajo të pare remëronë Matije, thoshtë e që uh, sedilja dridjet nga joan nga e cila do të dvi goditja e mundshme Pushe nëse pra nëse vjenë majtë, po majtës, jatës, ka një dridjet të sediljes nga anë e majtë Nëse të vjenë djatës, ka një dridjet të sediljes së shoferit ose ullë së shoferit nga anë e djatë Kjo është e ka fantastikë Po, dhe qartë të bësh me e thjeshtat, frenosht të frenosht Dhe të lështë shmangës të goditjen që projektohet në ko Tani, kjo është një variant a... Kjo është një variant Frenin tjeder është sigurimi në krab Dhe njëra nga makinat Hidhet, hidhet rani. Ska. Edhe këtu thamasin. Ska, nuk e çajën bon asaj. Apo s'ke çajën. Nuk e çajën bon asaj. Këtu te ne, këtu te ne pranë, doja ta silja në Në, në realitetin dhe. ku jemi ne. Do, këtë, këto janë vite drejtë larg akoma, që të mendosh. Por këtu tek ne kanë përshtypjen se do, okay. teknik, do të orientoj ai shumë makina sa nuk do funksiononte më. Po çfarë është që shkakton? Se, oke, okay, rrugët i kemi fortë këshia, nuk po nuk po them që janë rrugë mira, po gjithsesi nuk mund të jetë kjo vetëm një arsye. Nuk mund të jetë një arsye vetëm, sën në çdo rasti ka njerëz që përplasen edhe kur rrugët janë drejta, të mëdhaja dhe gjëra, mm -hmm. sepse i japin po, shumë shpejt. Janë edhe edhe pak kujdesia e vet personit pa që punget makinën në shenjën e rregullimit rrugor. Paftësia Gjdo gjo, dume, element bëm përstaj që të ndodhë një kështë dhe Më ndorëm Në gjithë bashkë mm -hmm. Se përshon këta njërës që i kam blerë patentat pa. I kam blerë, këpëton ka I kam blerë patentat dhe i kam shumë ka, që i kam blerë, pa, blerë. Ka më shumë që i kam blerë patent Ka më shumë që si vingan e një të pak të një njëri Që kam blerë patent mm -hmm. Ti një njëri O e ta unë një Një Të paktentë një. Ndoshta do të kemi takuar edhe më shumë se një, por të paktentë një e një. Ëhë. Çe ka bler? Ndoshta edhe më shumë ont një. Një ndoshta edhe më shumë. Të ardhin një të pakontë një njerëz? Para 2 vjetësh, 1 a 3, për shembull. Çe ka bler patentë? <laughs> <laughs> po. Dhe bëndër, aji që kam rrë patent, ato i sigurisht që të thot ejo, përse unë kam suar di t'i jao i makinës Së bëj, thot një muaj në, Së kam dashu që t'aj, a shu, ok, d'akord Kërshko një muaj dhe në praktike uh, Po, aji di aji ca regula, dhe më thonë ca regula, ca shenja, ca gjyra Këta përshon që t'parakallojnë djathas, këta mm, që t'vinë gjithmonë në t'parakallojnë djathas më, tan ta kanë kanë bër kurse kam dyshim se ai e bën me ndërgjegje të plotë atë parkimin diatës dhe nuk e bën sikur po bën ndonjë gabim as sigurisht që ai është ndërgjegjshëm që mund jetë fatale për tika, se, se ti kanë sepse ti i sa më shumë nuk e shikon krahun e diatës e imagjinojon se që krahun tonë mm -hmm. si futen shumë njerëz ose motorra ose kështu futen nga diata ajo është komplet gavi nuk parkalohet diata sist pritet në Florë parkalohet diata por në Florë është ndryshe Atij është. Ne si dimë që në Lushnjë Britania ve masat pak. Po se atij nuk ta hapin asher kraun, është. Nuk jeni çati bësh. Po çisë si bësh? Ka shumë gjëra, po. Po vetëm që situata këmbëngulën është bërë si ska ko thuaj deri para 2 vjetësh le ta themi edhe këtë thuaj që kemi investime po bëjmë namën me rrugët ta, i vendi i dytë në Europë për investime në infrastruktur thoshte kryeministri e thon të tjerë të tjerë të tjerë dhe ofruj dhe ofruj dhe ofruj kjo sa u majs kjo ide që ne rrugët po i bëm rrugët po i bëm rrugët po ne rrugët në Shqipëri jo që janë me standarde europiane që është gënjeshtra numër 1 dhe lapidare por rrugët në Shqipëri janë janë janë mbushur jan me vargë të, të mjerueshëm. Jo, janë edhe në një far mënyrë. Po brapa. Jo, vërtet. Ideja është janë kurthe vdekje, domethënë rrugët janë aq të rrezikshme, aq për mungesat e sinjalistikës, aq për mungesat në rrugë, aq për kanalet janë hapete i rrugëve, ku kanë dashur, aq për ato zbatimet të rrugëve ku njëri ha 20 cm nga njëra anë, tjetri ha 20 cm nga ana tjetër, për ta shtruar apo për, për të vjedhur me me tendrin e me fondet edhe e unë gushton rrugë në e një që ujë ngiljet në rrugë dhe po se inginjëria është për është flutërosh që që që ka mëshqime në unë që duhet një ndërhyrje absoluta nuk mund këtë një prioritet që është më prioritet se se jetë a njërës dhe për shumë tu pa fdesin njërësi si si, si, si insekte në rrugë në rrugë të tona e Europiane e Europiane, drejt e Europës që i kemi si vend European. Vetëm Germania ka rrugët më të mira se na pothuajse. Po, varet kur bie bor, sepse kur bie bor rrugët janë më të mira në Shqipëri, sigurisht. Është kjo. Por që London Bridge do vi tani hmm. I've been thinking about you or still excited nga ju mund të na shkruani mesdatë. Çfarë? Kush e shkakton pa sigurinë në rrugët ona? Ju jeni në makinë për ditë që na dëgjoni, jeni në trafik për ditë. Shikoni çuditëra nga më ndryshmet, kanë vështirën që kanë histori për t'treguar. Se janë edhe të shkaluarit e trafikut eh? Se janë edhe të mbajtë e rrugë Këtë e mbasma, këlluim qësëtës date 31 minuta jemi me klubin e mëxhesit në Klambefem 104 dhe në ekranin e Klap TV's ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që ndodheni në këtë moment. Cili shfrymzimim për ditën e sotme iri? Frymzimimi sot është diçka interesante që mund të na preket të gjithëve nga pat. Hmm, mund të na preni, mund të më preni çik mua? Ështa dita e riparimeve, që sot okay, nëse keni lëmpas dorë një orë di shtëpiake të pandryshuar, sot është dita që ta merrni dhe ta rregulloni, sepse shpeshherë ndodh që prishët orë për shkak të ose nuk ka më bateri dhe lëmpas dorë Zë nuk merim me ta në... Sot është dita për të regulluar A pjesë... të piesë Një piesë të prishur Nga shkët Ore ditë shkët pjaka I qëtë nuk funksionojë Së gjithuhet Për këtu Futënë në dhe gjire të rënda Absolutisht pa A të gjitha Po sigurisht Sigurisht A të kemi dhe Eldi Merolin Nga Radio Taxi Klasik Mishda Shuriciri nga merë në telefon Zdhëm Gjenspër të nga informuar Se si është gjendja në trafikë Dhe jak Nimje seldi. Nimje sig good morning. Good morning. Si jeni aty mire? Mir blen, mir. Sa bëhet? Fuqishëm. Fuqishëm. Fuqishëm. Ha na tregova me. Eksistojë. Sa fuqishëm gele gjithmonë në në në kuadrin e shërbimeve më fantastike që mund të ekzistojë në qytetin ton të Logovës. Flaskim gjithmonë për taksinë apo jo? Po vao shërbimi Urban, domethënë 4+1. Edhe ne urban quhemi normalisht. Okej, na dëgjojmë. Mir, na tregova taksish gjenerë. Në këtë lidhje të parë si fillimi i javës kemi lëvizje? duke mm qenë -hmm. se të gjithë jugu dhe deri u Çipris në përqendrim drejt Tiranës, e, Tiranës tonë të fuqishme, për momentin kemi traktë kryesore me pak trafik të treja, pa i përjashtuar rruga Durrësit afër thëllimit Zogu xhi dhe lëvizje drejt 100 cm trafik, kemi pallati me xhigjërat që gjithmonë degëzimi me 100 cm trafik, kryqëzimi i sinjetorit të xikalosho, rruga mm -hmm. Elbasanit nga posta nga posa rrugës Elbasanit deri te Kura, riku te 100 metra me pak trafik. Kemi zonën e Unazës për rrugën e. Ja le vërtet. Unaza sipër me nuk ka përshtetësi lëvizjes në dy krahë me trafik normal. Në zbridje kem vetëm rrugën e Dibrës me pak trafik nga Medreseja drejt në Kaçeve, rruga Ferri Xhaiko, rruga Hoxha Tashin, bulevari Zandark dhe gjithë bulevardi kanë trafik normal. -hmm. Te Tiranares një zonë hm, shumë problematike, besoi ka filluar dha shkolla ciklet 9-vjeçare dhe ndiyet me trafik të dy pjesët të 12-së, rruga Abdyl Frashi dhe rruga Sami Frashi kanë pak trafik, respektivisht drejt urës drejtorisë policisë dhe drejt sheshit uinston në rruga Abdyl Frashi nga Libërnësitar. Okej, faleminderit. Mirpafshim. Ciao, ciao. Ashley Wagner është dhashur nga Lojrat Olimpike në Sochi. Ashley Wagner përfaqëson shtetin e bashkuar të Amerikës, mund ta shikoni në këtë foto. Çfarë kam altin tani është një seri fotosh. Kinga është. Kinga është, a, bosh uh, po, si ka ndryshuar fytyra saherë sa që un klikoj këtu ndryshon pak imazhi shikoj pak oh oh oh oh, oh, oh. A, oh, oh my god <laughs> pas ai kthehet nga shoqja e vet bën një kshu dhe ja bën kokosiami s'ka mundësi tas s'ka mundësi pasaj lëshon një fjalë në drejtin e shoqes që është bu e meysa ai jo Që që e pesë e si ka ndryshuar? Po, po, po, në gjitë ndryshimi sa e ka? Do do e të qi adhe Sekund ba sekund. E ka? Performansen e kësaj vajzes Ishtu e të ndryshu? Ashë si Wagnerin duke, duke patinuar. Uh, duke patinuar. Se jo, ke Youtube ti? Kim, kan. A do e që të të shpashu në që të të shqit. I do gati e lë tjini. Jam një mision. Përështu e si. Yeri tregon aty një nga ato historitë tua gazmor. Një histori Gazmora, shumë e po, po, bukur dashurie, oh. sepse bëhet fjal për dy të rinj. Njëri është oh, Alex, Brand, qar, Alex Brand, 27 vjeç, i cili jeton në Grenkneri, mm. në këtë ishull, no, por okay. e dashura e tij ndodhet shumë shumë larg sepse ndodhet në Barbados. Ah, oh, Barbados pa, wow. Pavarësisht se ndodhen të dy në një distancë të largët, ai nuk ka nguruar për të marrë një udhtim shumë të gjatë. Dhe për të shkuar t'i bërën të një strupëris të dashurës të tim Alex Brand ka nëndruar me Bark Blendi Për 4828 km Pra që nga Gren Kneri dheri në Barbados Ka bler një unaz dhe ka dashur që t'i shprej i dashurin Dhe ti propozoj të dashurës të ti për Martez Që është nga Barbados? Që është nga Barbados Ne edhin kusht tjetër është nga Barbados? Apsilot ish pa Dhe ajo është një vajtë shumë e buko për është bjonda E ka dhe uh, ndërkohë që Alex ka udhëtuar për një kohë shumë të gjatë dhe du duhet të them që edhe koha nuk ishte në favor të tij sepse ka pasur da, uh, trazira deti plus që dhe peshkagaqenët e shoqëronin jazzhit udhëtimin e tij. No, Siç që <laughs> më ndodhish ti, sikur të peshkagaqen. Sepse ne kur shkojmë në Amerikë me avion zonë ka pasur ka gjalë të mos, <laughs> sepse 4800 disa kilometra kanë zgjatur udhëtimin prej 50 ditësh, por kjo ja ka dalë në ban, 50 ditë nuk është ka, o, që ndrysh jot kohës. Fall, pues, vendosi, vendosic, okay. Në fund hy dashje sikish janë edhe të tjera transport kur nuk e di sepse vendosi vendosi që të shkonte në form ë në Pekin për ju siguroj me transporti gjithkohos Urdro? Ai, do sigurisht ka thuar me trav. Domte ta bunde më shumë sh <laughs> se ç'dohet romantike, se e bëri surprizë. Ëhë. <laughs> uh -huh. Dhe u shfaq pas pesëdhjetë ditë. Sigurisht nisur me travin. Është vënësh me të. Cë dashi. U shfaq pas 50 <laughs> <kizur>, <laughs> po ditësh sh, dhe mbriti në Barbados. Sigurisht ishim i vdekur, edhe ajo sigurisht i tha për aparascën, po këto 50 ditë kanë kaluar gjëra që s'u imagjinojnë. Asunzë dia. Asunzin ia veten po. Megjithatë, i gatuan ja bande i ka propozuar dhe kuptohet që Lucy në këtë rast e ka planuar që të martohet me tij. I ka dhënë një tas grosh. I ka dhënë para. Ai thonë nis te ka ushqyer se ishte në gjendje të mirëruar dhe më pas pasi është përkujdesur, ka planuar propozimin e tij për të martuar. Dhe po mendoi edhe unë. Bashish <laughs> përkujdesur për ta. Do të shajti. Po kupton, bëni një kasolle këtu. 50 ditësh të dedë. Bëni një kasolle këtu në Barbados, në rrugën e gjatërti. Në rrugën e gjatërt. Themi brapsh. Nuk duhet të jesh lover. Okay, faleminderit. A si jepni? Është bukurse histori. Prapse mora mëse sepse duhet të shkonde me trap deri në Barbados. Ju kjo ishte vendosur? Si mund të shkonde si njeriu? Bashkë. Dondë ta provonte një. Dashuria është shenja e sakrificave. Po po po. Ai kuptoj. Uh, kur të kthehemi në klubin e Mqesit miqdashur, ja se ç'kemë për ju. Kjo është çfarë ndodhi i djalit. Nga djali. Sochi. Po, nga Sochi, nga Sochi. Wow. wow. Ti gel... <laughs> <laughs> gjel. Gjen në banjë ti. Kisë errëvë derëvaje. Ky mes është Hulku, versioni i Hulkut. Kyja, ky Aldin është sportist amerikan. <laughs> wow. Ëm uh, tani Joni Queen, ka një që... Këpër <laughs> të shështë aje sporti, është bërë dhe një film, për të ka qenj një film komedi, për se vaj më në t'i duen të një. Uh, se ne nuk e kemi farë të sport, po qëhet uh, Bob Slate, ose, ose slita, slita e Bobave. <laughs> Eshtë ajo slita e që... Sh... Të gjën janë si na akull, që më parësi janë dy veta që rinë si tam, shtrirë kështu, e marrin me me vrrull kështu pastaj në shfasin më anashën. E pastaj ato sikur shtrihen ato, edhe ta, ta, ajo vjen kështu edhe përgjat mureve pastaj mund ngrihet sipas këndeve të, të edhe shpejtësisë që ka marrë. Ato sport bën këy avëslidën gjaja gjaja i shërbimit. Siten shtri, kështu që ka alkan muskuloz janë këtu. E ka shqyr derën miqdashur <laughs> momentin që e ka parë veten të të ngelur brenda an banj. Dy herë në Sochi duket janë ndërtime të reja këtu fshati Olimpik që është bërë atje. Mm -hmm. Kanceluar shpesh me defekt, duket dera nuk hapet më. <gjubi> nuk havet më, dhe nuk është rasit farë, që që kjo është justifikuar nga janë, që është hapur kjo legenda e dyëve të banjës, që mund në gjelisht brënda. Që sh në bjudhe në vetëve tiju. Po, e tha që u skisha më njërë tjetër, telefon me vetët skisha, që u deshta shqoja. Dhe të regojmë pak më fondë, se si ka ndodhur ta mamë, ta mamë, kemi, si kemi dhe dhe momentet dhe. <gjubi> e, tona, <gjubi> e të meri që dera pa në syrë. Këtë e mbas pak, që i më gjesit, Dhe është në 7.23 minuta, jenë me klubin e mgjesi, në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vësë, në ju urem një ditë sa më bukur të bukur dhe të mbarë. Ndërgoj, ju e dini që mua më pëlqenjën kur dalin këto shpiket e reja dhe është me të dukur bojët fjalë për të rrinë që vrasin mundjen dhe të cilin një rrisi. Fakti Se ka dhe të rrinë që vrasin njëri tjetërin Njëri e nuk tjetin asë një risi Êshtë një dial Blendi është një student në shtetë të bashkuarat Amerikës E ka e mërin Sam Hunter Baxter Ok, që Shna ka bërgjë Sam Hunter Baxter Bash me uh, 299 student të tjerë Kanë marë pjesë në një organizim Ku bohet fjallë për Kush do marrë çmimin e parë si shpikja më e çuditshme. Okej. Okay. Dhe në këtë uh, ngjarje kanë marrë pjesë 300 student, por pse më ia ja ka dalë mban që diet ai që të marrë trofeun mm. dhe ka fituar 12000 euro, oh, pasi kishte bravo, shpikjen më të çuditshme, por edhe më të pazakontë ndonjëherë. Bravo 12000 euro. Sa ka bër ky ojë që ka marrë një kapelë, të cilën e ka instaluar si dy Shkopin, u nuk di Saktësisht e them, domethën, por janë dy uh, zgjetime të kapelia ku në njërin anë vendoset furça e dhëmbëve dhe në anën tjetër kulinosi pasta e dhëmbëve. Dhe çfarë bën është në disa që nëpërmjet disa sensorëve që ky ka bërë në kapelën në brondhi të kapeles, në, kjo është një, shpike bon, për, një shpike për shpërfarë për pastrim të dhëmbëve. Pra nëse ti uh, duhet të laj dhëmbët absolutisht pakon para se dalësh nga shtëpia, mund të bësh dhe gjëra të ndryshme, një kosish dhe kapelia lam vet dhëmbët e tua. Pra kjo është një komoditet që ai ka krijuar dhe për këtë shpikje të thundishme ka fituar çmimin e parë dhe pritet të hyj madje edhe në librin e rekordeve gines dhe ka fituar 12000 euro për këtë gjë. Ka qenë nga 300 të tjerët i pari që kanë arritur të fitojnë. Duket mjaft interesante, është shumë komode, nuk ko të vron edhe pun të tjera, ndërkohë mund të merresh me shumë gjëra njëkohësisht. A nuk do të diljetim me këtë? Ka <laughs> një shpikje do të ishte, por Kusht kus da përdoja, si një njështë po e përre Kjo është një lojë reklame që a i për i bënë në shpikjes vetë Sigurisht Së që se të dalë është në ambjide publike me një kapelli që po të lanë dhëmbët Nuk është fort e zakonsha po Por në shpi ama Por në shpi mund të apërdoj është, se jo Se jo, jë, njeri të apërdoj Mund të apërdoj e i njështë Kapelli e që lanë njeri dhëmbët Duket interesante. Duket interesante. Dhe, dhe do e provoja. Paish kosa i ket duar dhe punojn duar dhe ku të unë? Po mirë, kjo është okay, është, është një gjë që për, për, shef, për shef, shef, shef mund ta provosh një herë. Po edhe ato 12000 euro për shef i mori. Bravo i qof. Mirë, <laughs> shumë mirë. Kthehem asaj kuinën e Nice-it, miq dashur ju përshëndesim dhe gjithë ju urojim ditë fantastike. Është 7:45. Mësë me hepi, mirë se keni aldur në klubin e mqesit, orë është një 7-53, e për 7-53 për shkonë, është Blendi, Jeri, Altini, Olta dhe Lorik tu, ju flasim nga Radio Klab FM në 100.4 edhe nga ekrani Klab dhe vësë mund në ndishnim i shdashur, shdo dit, jemi edhe në Facebook, Facebook.com, fraksion klubin e mqesit, është faqera unë atje, Facebook.com, fraksion klubin e mqesit, është faqera unë atje, Facebook.com, fraksion klubin e mqesit, është faqera unë atje, Facebook.com, fra Um, sot po flasim pak për gjendjen uh, e trafikut dhe gjithë si këto shumë pa që ndodhin vazhdimisht në rrugën tonë. Kush mendon se është fajtor? Çfarë mendoni se shkakton pasi sigurisht në rrugën tonë ka shumë makina. Just ka shumë shoferë. Përshëndetje. Përshëndet, për janë shumë faktorë thotë besim kur një e para asfalti i shtruar është pa cilësi dhe kompleti jasht standardit. Kemi rrugë me gunga, me gropa. 2 thotë është mosvizimi dhe vendosja e tabelave rrugore ose mos vendosja e tabelave rrugore. 3 mm -hmm. është mos respektimi i tabelave nga lloj-lloj shoferësh. Uh, ë kauçuku me patenta falso, shofer kauçuku. Kauçuku. Po si kështë dëgjuar me patente false që nuk uko. din, po se ku i hidhet uji motorrit, katër nga mos ndëshkimi i këtyre fenomeneve nga policia që nuk ka autoritet fare dhe i vë xhobat në nik pasaj pesot, ngarja e makinave pa patent apo nga njerëz që pin një bidon verë dhe hyjn makinës, ë dhe ju duket rruga thot me katër korsi para me pak fjalë tu nuk zbatohet ligji që shkruhet në letër dhe as njerëzit dhe as organet e shtetit kemi që nga 1990 atë që kemi një popullsi pa identitet, pa shtet, pa asgjë. Kjo që e ka shurzuar rastin uh, në memiri për për të, të shfryrë bak. Nga kafshët që ngasin, më fal, thot Lorenzo. Aida pasaj thot përveç mungesës së sinjalistikës, ndriçimit e të tjerë, është edhe mosrespektimi i rregullave të qarkullimit rrugor. Drejtuesi i ambientit thot edhe Merita, ata duhet ta kërkojnë fin tek vetja, thotë jo gjithmonë Në është sinjalistika Ervini thotë sinjalistika rrugore Dhe pëngesat e te i kalimit të shpetsis Tani nuk, nuk Vjetë ndryshim fakt Edhe gjitha këto gjëret e tjere Edhe He. vizimi dhe gropat Si të mos në autostradën Thojnë sa të i ranë durës Aty ka gropat të lemeris Ti mund t'jesh me të djetë nor Edhe gropa Së të të qëk shumë nga kraut tjeder Edhe dërëta dritat në. Nore, bon, drita qër, në në Nuk në Ndrygem, në në në në në në në në në në në në në danti nuk shikon fare. Ti n -n nuk n nuk ke nevojë të shkosh shumë larg për mungesën e ndriçimit, nëse mund ta themi këtë për shkakun, kjo gjysmë autostrada e hapur deri tani kë unaza e re, siç i thuhet nga Komuna e Parisit deri tek Tegut që të çon, mm -hmm. keni përgjegjësi atje. Se mos ka kur kalon te liqeni i thatë, nëse ti e merr tek Diga diku andaj, por kalon nga liqeni i thatë përmes Saukut për dal pasaj poshtutje. Ajo rruga në titullin është gjërë dhe e madhe, okay, por kjo rruga këthe është një është sir pus totale. Në licencë sh... tatës. Por përdersa rruga është hapur, e, e, unë e kuptoj që rruga nuk është e përfunduar. Por përdersa ti e ke hapur për publikun. Pa, ti si autoritet, dusham, tar, një një kem, po ke për marrë përsipër që ti e ke hapur atë rrugë dhe i ke e ke ftuar publikun që ta përdorë atë rrugë. Vër drita ato zotëri. Ose mbyllë, vër vër. Mbyle, të bila, dhe dua që kjo rrugë nuk nuk ekziston derisa unë ta kem hapur zyrtarisht ose mos e hap ashtu, sepse ashtu ajo është Nuk e di se edhe kjo nuk është një ditë e dy ditë, kjo është me muaj e me vite me radhë që Ako, që rruga është e hapur dhe është jashtë çdo standardi, është aty është një rrezik total, Pintu nuk shikon asgjë. Është e hapur, do të hapër, thotë ka siguri. Edhe normalisht në raste të tilla duhet ecësh më thon, gjata. Nëse ti nuk ke drita, domethënë në rrugës dhjes, do duhet të ecësh më gjata se normalisht. Nuk shikon asgjë. Pastaj asfalti ka disa nivele ka niveli go ashtu di bie 10 cm. Domethënë është e shtruar, pastaj është e pashtruar. Po po 10 cm gorezën me shpërcim, ato lloj nuk është pak për për makinën. Kështu që janë të hapura, shteti ka pranuar që i ka ato rrug, po i kanë të pandriçuara, të pavizuara, të pasiguruara. Nuk janë në gjendje për. Absolutisht, absolutisht. Kështu që inform apo një tjetër autoritetet janë përgjigjsen mm -hmm. këto. Vdekje në rrugë. Le të them. Tanë do vend pa kanagramën. Edito sot me, kam një fjalë që dua që t'ua jap dhe ju pastaj mund ta ktheni s'prafthi për ta sjell në fakt ashtu siç duhet. Mm -hmm. Edhe të ma ktheni mbrapsht të rregulluar, okay? Dekort. Anagrama në klubin e mingjesit. Keni parë shumë nga kto? <clears throat> për shembull në në Facebook etë në rrug, mm -hmm. kur njerëz të ndryshëm shkruajnë reklama për mallet apo mallrat apo apo shërbimet që ofrojnë. Pam. Mm -hmm. Por njerëzit që i shkruajnë këto reklama shumë shpesh për shkakun nuk e kanë fortitën nga gramatika. Edhe i shikojmë se njerëzit i fotografojnë, pastaj i vendosin nëpër Facebook e ti shikon se si ky ka shkruar kështu apo ashtu. Ky shoku që ne kemi marrë sot ka dyer. Pam. Dy er uh, me shina, I ke parasysh me ato mm -hmm. dyer që hapem këtu. <shtun>? Po kjo i shkurën dyrë Dyrë Dyrë Dyrë dyr. dyr. dyr. me shin Dyrë me shin Me shin, prathe janë dyrë me shin oh. Më këpëton? Mm -hmm. Dyrë me shin Dyrë me shin <laughs> 06-19-27-12-22 Dyrgonë me sa zhjetuaja parërruar të shkroni dhe emrin për që në fitues A i shetë dyrë me, me shin, shin. I montoni, regodonë, dyrë e luminë Këtionë që janë, janë dyrë me shin Që hapen me shin Dyrë me shin A me ti mama Dyrë me shin 069 2722 Nëse e rivendosin të gërma Do të formohën një fjallë që ka kuftim i shdashur 069 2722 Dyrë me shin Shtana grama E ditë sotme I've seen The way you'd plan the town to you Vicci addicted to you është kënga e fundit nga, nga ky grup. Mishdashumirë të keni ardhur në klubin e mëqyesit, ju përshëndesim. 87 minuta kanë këto momente. Un jam blendi bashkë me Ylmin, Artimin me, me, me Oltën edhe me Lorin do të mbalet ekranin 100.4 edhe në ekranin e laptopës. Anagrama e ditës së sotme është nga një çun atje buzrrugës, komtar që shet dyrë me shin. <laughs> 069207222 dërgoni mesazh dëtuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Dy ermeshina pra. Dy ermeshin. Që rshqasi në një shin për të hapur A, ose e kanë me gjun normale, normale. Jo dy ermeshin. Në gjunë zakonisht. Dy ermeshin, dy ermeshin. Në gjunë e brditë. Okej, ky është ky është anagrama e ditës sotme. Dy ermeshin 069207222 për ata që e gjejnë 069207222 për dërguar Option in 2, ai. Le t'shojm nëse jeni fitues, nëse jeni të parë do të jeni. Është koha tani për Altinin dhe lojën ti, e tij. Është fjala e censuruar në klubin e Mqjesit. Vet tani fjala e censuruar në klubin e Mqjesit. Hapini veshët. Stop censuras. Okej, okay. shqiptarë, si njerëz më kollaj për leshë me njëri tjetrin se bën kazus së bashku ë uh, një vend që më kollai Ivan Bikuriz epitetet e krimit, korrupsionit, pse sa në një epitet epitet tjetër të mbar. Ojojojoj. Aha. E vëste. Ja. <laughs> por e pamundur. <laughs> është Zoti Gencruli. Zoti Gencruli. Zoti Gencruli për... Genc për... Genc më i dashur në, për... në... në këtë klip të ditës sotme, duke folur për ne shqiptarët në përgjithësi, ja se si na përshkruan ai. E dëgjojmë edhe njëherë. Qytetarët, si njerëz uh, që më kollaj përleshë mirë tjetrin se bën kazus së përbashkët, ëh, një vend që më kollaj i vënë mbi kurriz epitetet e krimit, korrupsionit, pse sa në një epitet, epitet tjetër. Do, se në fakt, gjens rulit uh, i kanë vënë mbi kurriz epitet e krimit dhe korrupsionit, përgjithsisht, çünkü <skullin> <skullin> flet nga përvoja e tij. Porse faktë fjalë e cila është e censuruar nuk e ka marrë. Gjensë. Këtë s'e kam marrë. Ja. Nuk e kam marrë. Si. Sesa një epitet kurse këto dy tierat? Po e kam marrë. Ja, ja. <laughs> ja, ja kënvend okay. tierat, jo se. Jo vetëm këto, edhe Novka. Po kurse këto ja. Okej. Kjo është ndim. Shumë e vështirë është, shumë e vështirë. Shumë e vështirë është. Alameda Fiale është Volta. 069 20 70 222 dërgon mesazhet tuaja. S'është loss, është loss. Jo, jo, okej. Mirë. Është gjendja. <të> Faleminderit. Të... Si ta, si njerëz. Më kollaj përleshë njëri tjetrin se bën kazus së përbashkët. Ë, uh, një vend që më kollaj Ivan Bikuriz epitetet e krimit, të korrupsionit, pse sa në një epitet epitet. Ky i nit, pip, korrupsionit, pra është diçka, është diçka aty. Midis, midis krimit e korrupsionit që kam përshtypjen unë është akoma më e keqë. <të> apo jo. E është një listë zeze që zoti Ruli po <laughs> bën, apo jo? Me emërit e atyre që i vënë jashtë mëkeçi. I quajnë kriminal zotë i quajnë të korruptuar, i quajnë edhe këtë gjën tjetër, në mes çfar? I vënë në emërit e ktia, të këtij lloji të krimit, bi, është vërtet. Shumë vërtet. Korrupsionit. Edhe kjo tjetër me kë fillon? Jo, jo. Yeah. jo, okay. Të një një një dhona, jo ja, okay. Duhet thënë që nuk është dhuna, ja, apo ja. dhunës? Nunca está? Se isto não vindo, está a, a mensagem. Acho que está como a mãe de uns, mas aí. Para dar-te não. Deixe-me aprofundar. <risos> Mirë, okay, mirë. Në regullë, kjo është që arkemi për uh, lojnë e të nësurës për ditën në e sotme Ju mund në tërgojnë një mesashe të ua e Në 069 207 222 069 207 222 Pak më parë ju tërgojnë edhe një foto Mund të gjenin në faqënë do në Facebook Facebook.com fraksion e, klubi e, më qesit miqtashur Facebook.com fraksion klubi më qesit Foto në Herkullit Herkullit mund të quani Kjo është Johnny, Johnny Queen Kjo është sportisti amerikanë Johnny Queen I cili merë pjesë në g që është kjo slita që rëshqet në akull me dy quna që e shtun filmimisht vetë pasaj kërcen brenda saj dhe ideja është rëshkasesh si një raket si një fishek në tut të pushkës yes, derisa dalështa ataftë do të një ekuilibër shumë i madh sa më shpejt që të mm -hmm. mundur ë uh, Johnny e ka gjetur veten në njërin nga banjat divektoze të <laughs> ndërtesave të reja që janë ngritur në, në Soshë për të pritur atletë nga gjithë botha në lojrat dimrore dhe mbasi ka mbaruar punë mirë e mirë në banjo ka shkarkuar edhe atë gjendoshta ka hapur edhe pak dritaren për ajrosje Joni ka shkuar dhe do reza dera dhe gikip, gikip është përmballur me një mbyllet dera A i ishte de facto duke kurier atot vetat që a i ishte duke bërë A dhe ishte ajo pjesa kurde a kru <gri> No, Ava, <"Yeah>, <gri> <gri> no <yeah>. <gri> <gri> A e bo No Joni kështë digjuar për legjendat e dyërve të soqit <gri> <gri> dyërve të soqit në mbyllet nuk e disë si funksionojnë dhe se janë nësuar se vinë nga inkondinent të të të të të të të të të të të të të të të të të të t os gana tjetër për shojtë që ta, ta hapën. Po, Gjisesi. Nuk arritur dot të ta hapë derën në banjë dhe ka filluar të zhbën nervoz sepse dëgjon urtizjen. Joni! Joni! Është sepse gara është dyshe, Joni do të jetë pakët atje. Kështu që në këtë moment Joni çka ka bërë është ka oh! Ka s'ilën dhe vend filmat Amerikan, po hulkur në kutin se qfar tjetër edhe Me atë thirje, me atë credo në goj, Gjoni është vërstullu drej derës BAM BAM BAM BAM Po duhet të dhe në që dera pas ka ishen ka që tilikate, sa jo është përishur ka shkullaj Mund të thua është të po A i ka qënë, a i shumë e nerva u të s'ha Mund të thua është të po Me njëse duket e qëtë mas api një katër më është relaxuar pasaj Një 3 metrë vrim E le temi që ka bërë një vrim më rrët 1 metrë këtëror 1 metrë këtëror Aja i mund të putë të kaloj nga e Por mund shi, a, atlet, a mund të kaloj Tashia i është atlet, aji mund të hitë të përkër farit erën Dë një edh i kështu Sin cirk Kash, kash për nga soshi për momentin Shkojmë të clean bandit të një Kjojmë për qenë shumë për momentin Nështë rather be Mishtë danshur kën nga bukur Kur të kemi do të vazhdojmë me lojrat. Kam sa histori, kam edhe historinë peshkut që ndaloi një grabitje. Jo. Wow. Një peshk, po, oh, mbas pak. Where thou was in Mars from come we, we have traveled and a say. The days long as you are with me. There's no place I'd rather be. I'd rather be Ditës në klubin e mëngjesit Kënga ditës Kur të dëgjoni këtë këngë në Radium Klab FM Gjatë klubit e mëngjesit Dërgoni së mësë me tekst Kën nga e ditës dhe emrim tuaj në 0699 20 70 222, me sa shdërgu e si i parë, të tonë një durat. Kën nga e ditës, midis orës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në 100.4. Hello. hello, hello. Ora, shënë në 8 e 20 minuta, jenë me klubin e mgjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vësë, Sot është e hënda të dhjetë shkurt, ju rëmjë ditë sa më të bukur dhe të mbarët. Okej, okay, unë kam gati mishdan shurtanija dhe tekstin e Kongos në këmën oh, e mqesit. Loja është e kërkuar, kësu që parës e të... Shukë në bukur. Po, parës e shkëm tekstin tek, Kongos. Në të havetëm të kujtoj për herë të fundit se anagrama të i të sot me nështë dyrë me shinë. Kujtës. Dyrë me shinë. Shin. Kështu i ka i dyrët me shinë, kur, kur di installon dhe shpia. Dyrë me shinë. 0-6-9-27-12-2-2, dërgonë mesajët uaja, pa rruar të shkruani dhe emrin për qënfit uazë. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, kanë kërkuar... Që të fillojmë sa më shpejt me tekstin e këngës. Mm -hmm. pra për ata që dëgjojnë për herë të parë, shumë shpejt do t'ju them se është një tekst i një këngë që unë e kam përkthyer në shqip, e kam përkthyer me shpejtësi. Nuk i kemi hyrë një përkthim i tërë të tërë të tërë të tërë, kështu është do loja. Mm -hmm. Dhe ju duhet të dalloni se cila është kënga. Duke u nisur nga përkthimi, unë jam munduar të jem sa më korrekt me interpretimin e këngës. Le të shohim nëse jeni kjo. Ieri, një këngë shumë e famshme dikur në Shqipëri. Mm -hmm. Shumë, shumë e famshme. E dëgjoj. Okej. Okay. Nga një pjesë e këngës, nga një pjesë e refrenit, un kam hequr fjalën që, që e identifikon. Kam shumë diçka që e identifikon këngën plotësisht, por mm -hmm. kam lënë kam lënë vetëm gërmat e para të atyre fjalëve. Dakt. Kështu që do ta dëgjoni tani. Me ty, kaqi i largët dhe i ndryshëm. Me ty mik Që me ndoja të humbur Unë dhe ti Në në të njëtën ndër Së bashku Uh, uh, e eh. Për ty Grua pa kufi Për ty Në në të njëtët flamuj Unë dhe ti Në në të njëtin qiel Së bashku Uh, uh, e eh. Gjithë një e më të lirë ne Nuk është më ëndër, nuk kemi më vetëm Gjithë një më të bashkuar ne Daj ma e pëdoren Do shohër se fluturohet Gjithë një e më të fort ne Daj në më dorën Do të shohër se fluturohet Europa nuk është largë është në një këngë italiane Su me bukur 06-19-27-12-22 Dërgonë mesajet uaja Okej okay. Uh, ok okay. Mm? Unë uh, uh, uh, u emocionome uh, nga teksë Me ty ka që i largët dhe i ndryshëm Me ty mik Æshtë që të mendoja të njore. humur mm -hmm. Unë dhe ti në të njëjtë nëndër Se bashku uh, uh, e. <laughs> Ok, ka ish, ka ish për momentin Kur të këthejemi nga muzika Me shprezët kemi edhe fitues Ora ashtë të njëtë e njëzët e tre minuta Mishtashur Ju jeni me radion KLAB FM në 104 Në ekran e klam të vëzë gjithashtu e gjeni këtë program Gjdo ditë Nga ora 7-3-nordjet me Blendin, Jerin, Altinin, Alton dhe Lorin. në 8:26 minuta dhe Ulta na thot se kemi një fitues në lidhje me anagramën. Po. Kush është shfarja po e pa Ulta? Sneza dhe thot ndryshime. Ndryshime bravo. është saktë dyshë mëshin është ndryshime. Bravo Sneza. 827 i mbaronuri fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, bravo, bravo. Por sapo na kanë gjetur edhe fjalën e censuruar E kanë gjetur, unë besoj se kanë gjetur fjalën e censuruar. Ishte me vërtet shumë e vështirë. Dhe është prostitucioni. Prostuticioni, krimi i prostitucionit, korrupsioni. Okej, leta të gjejnë. Qytetarët si njerëz uh, që më kollaj përlesh me njëri tjetrin se bën kazus së bashku, ë një vend që më kollaj i vëmë bikuriz epitetet e krimit, prostitucionit, korrupsionit, pse sa në një epitet, epitet. Mhm. Mm Situes wow. është flutura. 1 4 4 me numrin fiton një kupon nga Rok Tirana. Për mendim do të koncë të vazhdojmë programin, dua që me të hilhemi më një herë tek një temë e re. Duam që të provojmë diçka tjetër në klubin e mëqyesit, diçka që nuk e kemi bërë ndonjëherë më parë. Herbaserë ne i tentojmë këto gjërat. Mishdashun e duam që të japim një shans atyre prej yush që kanë talent të këndojnë. Ne na pëlqen të këndojmë, neve këtu. Edhe vetëm për shërbim, pavarësisht se nuk këndojmë. Nuk këndojmë mirë, këndojmë madje mjaft keq, mund të thuhet. Jemi të stonuar komplet. Po, por Nuk na tëna na pëlqen çit këndojmë. E kupton edhe pse emisionon me epitet. Holton për shembull ne kemi quajtur Sorra e Sorra e emisionit tonë. Po. Deri, <gjithi> Deri e emisionit <ton>, <gjithi> është Altini. Yeri ndërkohë që është Vajza e emisionit Djali. Po. Tanë kanë dy kemi. Është është Vajza Djali, Sorra dhe Deri. Për momentin, por qysesin. Ne duam që të javim juve një shansi të këndoni përmes telefonit. Si do funksionojnë? Do funksionojnë kështlet. Në çfse juve. Më ndoni. Se keni talent për të kënduar Por nuk e keni marrë në do njerë mundinin mm. Që të shkoni Nuk e keni guzuar Në një nga këto audicionet Dhe të prisni radha dhe atje Hiqmo se mërni Nuk e keni ku të vini fare Në telefon Mund të këndoni këngëntuaj Në klumin e mgjesit Pa dalj nga shtian Ço se Kështë doni? Si do përjashtohet edhe mundësia e atyre që kanë emocione për kënduar live. Nëse jube e mendoni veten të aftë, atëherë ju mund na shkruani në fashiononfacebook.facebook.com/fraksionklubimjesit. Lini një mesazh atje dhe thoni, unë dua të këndoj, mm -hmm. dhe dua të këndoj këtë këngë për shembull. Atëherë, do të zgjedhim çdo ditë dy këngëtar. Të dy do të jenë në telefon, asnjëri nuk do të jetë këtu në studio. Fillim fare do dëgjojmë Tazam Sonilën, Tam. pasaj do dëgjojmë Tazam Arditin. Dhe ju që jeni dgjuesit e programit mund të votoni për Sonilën apo për Arditin. Duhet si të pas dërgoni një mesazh. Që thonin këjo është vot për Sonilën, këjo është vot për Arditin. Për sonilën, nëse okay. Sonila mbledh më shumë vote se Arditi, do të fitojë një orë nga Mishtan Tech Premium Watches. Nëse oh, Arditi mbledh më shumë vote se Sonila, do të fitojë Arditi një orë, orë tek Mishtan Tech Premium Watches. Por duhet që Sonila, Arditi dhe kush tjetër, hipotetik apo i vërtet, do të këndojë, duhet ta shkruajë. Tek fashë on Facebook, Facebook, bë kombraksion klubim çeset. Pastaj do ta marrim nën në telefon. Dhe që dhe dhe do të mos harjojasia. Ai u thënë se do të këndonin në telefon një këngë që keni zgjedhur vet. Sa bukur. Okej. Le publiku do t'ju votoj. Do, do t'ju votoj. votoj. Publiku do t'ju vlerësoj. Dhe si dihet, mund të dëgjoj dikush. Nëse nëse jeni aş të mirë, po. Nëse jeni aş të mirë, po. Po. Nga ai telefoni mund të bëni. Por për neve nuk ka nevojë të jeni dash të mirë, se ne nuk, siç ju tham, ne as vetë jemi shumë të. Ne jemi shumë të keq. Ër kënduar. And I I Kra kra. We we'll love you. <të> <të> I <I'll> love you me. <të> ja, këshu. shiko. Shiko. Gjosem os kam turp ta të bëj këtë. Ja, është më të pasur turp. Ti skept se të ke turp. Prandaj na shkruan i midh pra dashur, këndon në telefon në klubin e mëngjesit, merr shumicën e votave, fiton garën e këngës plus një dhuratë. Facebook me komentarë, klubi i imjësit. Nëse ke talent, është është një thirrje për ty në komentë na shkruaj atje. Ngjej rrugën tek Facebooku thua, unë dua të këndoj ose na shkruaj një në SMS mu më tani. Po. 069 20 70 222, 069 20 70 222 mu tani. Ojta, po. Oj. Do të zon të vesh një fjalë. Shkurtë, doli shkurtër bukur në fakt. Po. Mu tani. Aha. Tani. Tani, mu tani. Tanemo. Por dhe ti nuk ka nevojë kë, që ta kthesh bisedën më shtunë. Por dhun. Po pra. <coughs> Okej. Okay. Dua të këndoj pra, e dërgoni mesazhin në 0692070222. Me ty. Ka çillargë ndryshëm. Jo, duhet të sjartit Xebrea. Duhet të sjartit Xebrea. Faleminderit shumë. Dukem sjartiti? Po, ne këta. Me ty, mele. Dropsona bëri shumë qevin, me siguri. Gjratë diare. Um, çfarë kanë thënë për tekstin e kongës Holta? Kan thënë uh, Albano dhe Rumina. Kjo është e gabuar. Albano dhe Rumina. Mhm. Mm jo. Së bashku. <të> United, unite unite Europe. Europe. E kanë thënë apo jo? E kanë thënë. Ah, kan A pra, është diçka. sëme si nga Toto Kutuni. E pra. Bravo. bravo. Këtës... Ja gjogjëntani miqës dashurinë si me nga Këtës Toto Cutugno. E gjetur Kutunj. Ana dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Çfarë thua? Bravo, Bravo Ana. Bravo Ana anisma. Mirë. Kjo ishte kënga fituesën e Eurovisionin e vitit 1990. Mishdashur Europa ishte akoma e re. Kemi transmetimin e asaj kohe nga Eurovisioni, ky është prezantimi që i bëhet Italiës në ato momente me tha Carlolina nga Vendi mm -hmm. dhe pastaj sigurisht do të ngjiten në skenë Toto Cutugno për të përfaqësuar Italinë ose empayment 6500 por shumë shumë vjet më parë kur ne vërnim ngërthyer rreth televizorit për të parë këto më blidhe gjithë lagjja mund të thësh po këto spektakle e Eurovisioni e Euro e Eurovisioni çfarë Eurovisioni që është Eurovisioni na Eurovisioni do të kemi ishte gjë e madhe atë kohë italiano vero italiano vero po okay atëre ku do jetë Toto Cutugno në 1990 e ngjitur në skenën e Eurovisionit. Madunini. In summer you night you wrong. Conte così si contahui diverso. con te amico che credevo verso io te sotto lo stesso sogno oh, oh insieme inalciamo la gioia e per te Me andesm dogsmeënje nane, J daily甜 tjentes svesme. J.plexe mognos tj honestë, Z, Oh tjentesSof del 14b. Menis i so no e none no ea më tjempats Thank you. ka zgjeduar të pas. Të dhënit të simulave nga mendesha shumë mirë se keni ardhur në klubin e mëqyesit. Ju përshëndesim dhe t'ju urojmë ditë fantastike. E ka fjalën i ieri tani për një nga historitë e saj interesante. Tani Eugeni thon kam një dashuri të veçantë për kafshët. Po e dim këtë. Ieri ka dashur mase në shtëpi. 7 alldini nga vetëm 3. Nuk kam burshtat e kopa. 7 alldini. Është po bëhet një histori e drej banstadt po e vërtetësh po 7 bën drejtimin e kujtori i i rri ban larg njëra tjetrën. Nëse Elmon, nëse ke final nga i dhom. Janë të dënuar. Në fund nëse ke 7 maçet e Elmon 4 britëse. Sa ngelen? Po 3 ngelen. Nuk i kam Elmon. Okej, vërtetë në këtë kontekst. Dua ty të rregoj historinë e një qiheni, që është shumë i mbath. Unë nuk e pamar asnjëherë ditën time një kafe kaq gigande, e ka emrin Freddy dhe zonja që Kujdese për këtë, <laughs> është një mazakave me emër. Ës Clear Stone Man, <laughs> e cila është pronarja e këtij qeni dhe çfarë ndosht është ky është Blendi, 2.25 metra i gjatë dhe peshon wow. 72 kg. Por wow. ajo që e bën të veçantë është se është akoma i vogël, është vetëm 18 muajsh dhe duket sikur do të vazhdojë të rritet dhe do të bëhet akoma më shumë gjigant. Ja sikur e thua hmm. kështu 18 muajsh. 18 so, muaj është një le të themi 1 vit e 6 muaj. Ësh është i vogël. Pa. Normalisht, por çfarë ka ndodhur është që Claire e ka bërë uh, letësi publike le! uh, foton dhe mposhtë dhënat e Fredit sepse pretendon për të hyrë në librin e rekordeve ginës yes. si kafsha më e pëlqenë më i madh. Faktikisht, aktualisht është një qenush tjetër që e ka emrin Zeus, është 4 vjeç në Michigan i cili mban këtë titull në librin e rekordeve ginës, por kanë përshtypën se së shpejti edhe Fredi do të jetë Pjestari më i ri i libri të rekordeve gina Sipse vetëm 18 muajq është 2.25 metra i gjatë Dhe përshon 7.2 kg Shusha avas të vazh do të kete dhe i një rritje Ako më më gjigande Por është vërte të frikëshëm Sipse është shumë i madhë Dhe pavërstirë se e zonja e ti të rgonë Që është një kafsh e but Në pikpami të parë kur tje shikon të hyndë merje Ok, parëminderit i diri You know that very much Alo. Përshëndetje Eldi. Përshëndetje. Për për Na tregon pak si është gjinë në trafik. Po jeni në këtë lidhje të dyshuar goxha Lvivja, në traktet kryesore vetëm rruga Kavajës ka problematik, si. pallati me shigjeta, ka trafik kryqëzimi, mm -hmm. si pallati me shigjeta, rruga e durtë dhe rruga e Kavajës, dhe rruga e Batani, më fal, jam të çrkuulluar drejt qendrës. Rruga Bardyt po ashtu, dy gratë e thajt pa ndryshim nga lidhja e parë, ndërkohë që është spostuar vetëm një segment në zbridhe drejt qendrës, është rruga Ferri Zharko që vjen me trafik nga farmacia 10 drejt stacioni trenit të kaluajshme rruga Dibërës, rruga Hoxhatasim, bulevardi Zhan Dark, Zogu Par, bulevardi Shërmetë Komit dhe të dy pjesa unazës kanë trafik normal. Pjesa tjetër te Tirana edhe këtu kemi përmirësim të lëvizjes vetëm rruga Flamur oh. Frashëri më poshtë si shkolla e Drit Duram deri te kura deri te policisë me pak trafik, rruga Abdyl Frashëri, rruga Ibrahim Rugova. Mund të kemë rrugën Sulejman Delvina komuna Paris nuk kanë ndryshuar kanë trafik normal, edhe Muhamet Gjollësha vetëm fluksi që vjen nga ura pranë shkollës Vasitçano deri te kryqëzimi me Për rrugën në shlemë shqiri pjesësit, në përgjithë si të mëta është kërë rrë dektuar lëvizja. Falimin derit! Falimin derit! Eldi, ka lëvë shbukur, Eldi! Ciao, Eldi! Nërë pavëshim! Nërë pavëshim, Eldi Beroldi nga Radiotaxi Klasik Mishdashu, që na informonë në shdo të ditë mbi gjëndje në trafik, është momenti tani për një kujtë meseri në klubin e mqesit, vendën nga bota kemi edhe për dit Hhm mm hhm hhm, është një quiz gjeografik. Është një quiz nga gjeografia, teston një urit tuaja të botës, por jo vetëm mund të jetë për shembull ekonomia, siç ka prekur në këtë rast deri. Mhm. Mm Dikur një protektorat mm -hmm. tam mm -hmm. i varfur britanik. Në vitin 2012, këtë vend Gardishulor, mm -hmm. sepse është një Gardishul, ishte më i pasuri në botë për fryn. Pra për cili në Gëdishu bëhet fjalli. Për cili në vend, vend. Gëdishu lor, është një vend që është nga anan geografikën Gëdishu, uh -huh. që deri para sa kosh ishte një protektorat i vjetër, ose i varëfër Britanin, ba, ba, por në vitin ba. 2012 u shpal, jo më kotë, vendi me i pasur në botë për frymë. 06-19-27-12-22, dërgonë më sa gjithuaja, pa hëruar të shkroni dhe emrin për që më fitues, ndërkohë rrashënon 90-20 minuta, kemi lejme të skitë shmaltimin. <tipat> ah, <tipat> Njëmëdhjet aksidente ndodhin gjatë konferensës për sigurinë rrugorëa. Telefonat e tepranishmëve në konferencën e parë kombëtare për sigurinë rrugore u drodhën dhe tingëlluan pa pushim gjatë 2 orë 14 minutave të organizimit, i cili kishte për qëllim uljen e aksidenteve në rrugë. Aksidentet bryli kanë shtyp njënin, thoshte një mesazh SMS i mbërritur në sallë. Ranë një furgon në Qafthan, një a 5 a 6 të vdekur, thoshte më tej një tjetër mesazh kësaj radhe i dërguar me WhatsApp. Nuk të flas dot ishtë në fjalet e vetë me që zëvëndës ministri mundi të thot në nëzën e telefonin e ti paras e të merte nga forqësit tjetër të të laimin se dy akcidente fatale kishë ndodhën në hyre të lejës dhe një i tret në Tiran gjendja në konferencu bë absurde me mbëritin e disa të rejave dekura juese nga rruga dhe u deshtë të mbjudej kur një autobus linje u përplas me godinën ku mba konferenca. Unë okay, gjithashtu konferenca e ja. parë kombtare për sigurinë rrugore. Mirë. Faleminderit Altini. Ky është momenti i Oltës nëse mund ngremetën në këtu Altin, është momenti i Oltës në klubin e mësuesit miqdashur, vetëm për gjënajsinë e saj. Disco disco. disco disco. Një moment për ty, Olga. Faleminderit. Hopa. Wow! Elvana. On se bonjour. Papa, bonjour. Ma bourre il y a nous du quatre jours. Da drejtara doha Ta me në shkut Do me lo nko gjona nëse nuk jonë përmur Muzikë shumë Pepe shumë Me bo ja nuk ditë tërgjumë Let's come, let's come Disco, disco Jumë dispo no Disco, disco Moment 2 dolda Jumë dispo Bravo, Oldhva, bravo. Okej, faleminderit. Ëm faleminderit. Momenti Holtz në lumin e, oh, oh, oh. e Jezmit, dashur e dashuruar me këngën due uh, okay, e Rent Elvanës. Ne duhet. Që t'i japim asaj çdo ditë, çdo ditë dozën. Okej, disco disco. Jo, dozën e ka. Zogui tunozet pas bakurtë, dimo mos kimi reakse nuk dozën. Na harron faleminderit. Dozë ka lëna Holtz, dëgjohet vetëm disco disco. Okej. A ka ë dioña, jo 2 jo 3, por 4 filma. Ka 4 filma që kemi premierë me dashur në Cineplex gjatë njëtes. Ne do t'ju çojmë ju për të parë filmat. Her. Filmi Her me film i Her, man, Walking Phoenix, dhe me Scarlett Johansson është një nga filmat më brillant të këtij viti, duhet ta shikoni. Un Nuk e di se çfarë çfarë uh, është ndjesia që mund ta përshkruaj këtë film, mbas mm -hmm. së ke parë. Nuk jam i sigurt nëse mund e mund ta përshkruaj, mos më pyesni. Kam oh, okay. kam qelluar, kam qelluar që e kam parë këtë filmin. Ëh. Mm -hmm. Ja shtetit, dhe filmi është si si mos më pyet. Ëm um, <laughs> Tregon atë marrëdhënien tonën, atë marrëdhënien tonë me kompjuterin dhe Wakim Phoenix dashurohet me sistemin operativ. Kemë folur për këtë. Që pa, pa, është me zërin e Scarlett Johansson tregon mm. se si ky, në vend që të bjerë dashuri me femra, bën dashuri me kompjuter. Ëndër um, edhe për shkak se marrëdhëniet njerëzore janë bërë kaq të vështira në ditët tona, saqë për disa fillon të bëhet më lehtë për rreth dashuri me, me sistemin operativ, mm -hmm. me Samantha, siç quhet ajo. Edhe, qërka dhe çfarë ka vënë një gjë tjetër është kjo. Ë uh, ndodhin ngjaret në të ardhmen e afërt, jo shumë larg, ndoshta 20-30 vjet më vonë. Që çuçi sigurisht që ka një element futurist, por nuk është element futuristi 3000 vjet më vonë. Por gjithçka është për shumë gadgets, por mm -hmm. në kohën e 30 vjet, po themi. Kështu që her shumë i bukur. Homefront është një titull tjetër filmin që do të jetë në datën, sa i bie data? Pa. Pastaj kemi Monuments uh, Monuments Men, Bura Demonstrit dhe Winter Tale, dhe një prall dimri. Kështu që kemi 1 2 3 4 filma Homefront Her, Monuments Men dhe Winter Tale, The Complexi, të njëjtën, ne do kemi bileta për gjithë filmat, që që po, këta filma, kështu që mund të zini, um. okay. <laughs> mund të luani po, në yeah, jo, njërin nga këta filma. Her Homefront Monument Men, Winter Tale, nuk e di nëse mund të zgjedhini eri teknikisht asaj kështu. Nuk e di asaj. Ti e di asaj. Unë do zgjedh. Unë do të shoh Her. Ti do të shikosh Her. Pam. Më ngjilet Herri Monument Men. Ditët vazhdojnë pastaj, kështu që mund të shkoj di tjetër për ti partierat. No, Fantastike. Shëndet, ojta, fja libertet Jere mund të shikojt të tërë këta timo Në duat të të fundit Minës ojta të kërëgëm djetë Cytadam dozën pak më vonë se kap të shtima Po se edhe në kohë në dur Të të qërek e kaj E kaj, përse të të kësim duajt Edhe në shtatë mirë më bërë Më përgatit për 3 orët në vërë Ska që, ti kërët o tunën në në të të të të të të të të të të të të të Okay, në 5, 5 minuta më. Okay, në 5 minuta. Okej, rregu. Mirë, ah, uh, kemi bërë një pyetje në façën tonë Facebook-ut, çfarë shkakton pasigurinë në rrugët tona? Gazmiri ka shkuetur në këtë moment e thotë uh, duhet të filluar që nga patentat dhe se si jepen ato, pastaj le të vazhdojmë me të tjera. Bona ka shkuetur imazhi korruptiv i policisë. Do të thotë nuk e di nëse imazhi korruptiv i policisë nuk e di se si mund ta lidhim fiksim me shkaktimin e aksidentit për shemb, këtë aksidentin Kukësit. Djali ishte Ja pa ishte, ishte patente po? Ishte pa, pa patente, i pa pasur lejuar me të bon. Patenta e duhur po, duhet. Kishte patente apo sikisht e fare patente? Polici. Ata th안 që nuk ka patentën e duhur. Sikisht patent e paten për për për transport. Per... Furgon mm -hmm. e themi. Nuk vroj. Të ndikëse shqetëtor mos respektimin rregullave rrugore dhe mos njëja e tyre nga personat që nuk janë të aftë për të drejtuar mjetin, por fatikisht janë pasur me patent sotaj. Drejtuesi mjetit e ka fajën thotë Arturi, ai anfani Arturi, ai e shkakton. Tani ka shqetëtor cilësia e rrugëve në Shqipëri është shumë e dobët, sinjalistika mungon e po ashtu edhe ndriçimi, ndërkohë që të tjerë kan thon këto gjëra. Teja thot të gjithë së bashku dhe njerëzit dhe shoferat, dhe shoferat dhe njerëzit se në fund të fundit një pjesë jona janë dhe kalimtarë dhe shoferë, thot. Se në fund të fundit janë shoferat njerëz janë. Kuptohet. Pra të gjithë kan fajin fjalë. Ëh. Mm -hmm. Ndërsa dikush këtu thotë që në mëngjes e bëj përdit rrugën Tiranë-Durrës, pasigurinë siellen mbi të gjithë shoferët e veriut, shoferët e furgoneve thotë. Ecin me shpejtësi këtër dhe kanë ca fugonas këtër. Kjo është e vërtetë. Mira, thotë mm -hmm. shoferët e veriut sepse ata janë pasaj linjës ande. Po, ja, po, edhe edhe shëndet nga Korçë dhe shoferët e jugut, po. Po, kuptoj. Është njëta histori i qoftë me shoferët e Florës apo të Korçës apo kët dotit. Okej, okay, ëm tani kemi the Icon Pop Song. duham artistin që këndonën në këtë melodi artistin. Këtëm i mës pak. 06-19-27-12-22 cili është artiste. Këndonatë balad. Klubi mëngjisit në Klab FM dhe Klab TV. Në ndësuar nga Vodafone. start a something new i'm ready to depart from what make me blue i'm ready for my heart to let you through but most of all most of all uh, i'm ready for the rain to pour down on me i'm ready for a change to come and set me free i'm ready for my loss to become victory but most of all most of all I'm ready for your love, I'm ready for your love, I'm ready for your love. I'm ready for your love, I'm ready for your love, I'm ready for your love. I'm ready for, your love. Oh. I'm ready for my hands to touch the sky. I want to understand how it feels to fly. I'm ready for my eyes to see the light are you ready to face job When you and I I was so apprehensive But I don't know why Baby, I'm ready for you To be by myself By myself <laughs> Ready for your love 8:52 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Klube Fem 104 dhe në ekranin e Klap TV's. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarku dorë që ndonjë. Atyre, në Quiche Team nga vendi dhe botës, mësh dashur pyetja e fundit ishte kjo. Dikur, një protektorat i varfër britanik, në vitin 2012, ky vend Gardishullor ishte më i pasuri në botë për frym. Vendi i parë në botë me pasurinë më të madhe, me ardhurat më të mëdha për frym, për kokë. Kemi një përgjigje të sakt Ka sëmënza? shumë përgjigje jo. Asin të sakt Në faktë kanë thënë Kore e Jugut E pa sakt Barbarosa Ja, jo, mështë jo, Barbarosa Hong Kongu jo, oh. Ja, a Gadishulli Iberik Ja, jo, pësit Japonia. Gadishulli Iberik Tani, uh, okej okay, Mundu nga të rukjo fjale që është Gadishull Ause uh, vend Gadishullor mm -hmm. Ti është do të të që ndodhet i vendosur me një gadishull. Kanë thënë në Skandinavi, për shembull, ka ose kanë Suedia. Jo, jo, jo, jo, jo. jo, jo. Danimarka. Vendi më i pasur në botë, por jo ndимоj pak, është shumë i pasur për shkak të rezervave të naftës. Ëh, tani buret më okay, janë të thjesht. Okej, janë ça vende? Mhm. Mm shumë të pasura për shkak mm -hmm. mm -hmm. se janë duke notuar mbi naftë. <laughs> në gadishull për shembull ande nga deti i Arabisë, akodiun se çfarë, ka ka shumë gadishull i bota. 0692070222 dërgoni mesazhin tuaj e pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Nga 2012 e këtij këtu është vendi më i pasur në botë për frym me të ardhurat më të larta për frym mm -hmm. Jeri Do e të të rëgoj historinë e një buri 76 vjeqarë, kjo është me origin nga Japonia, por ka shumë vite që është për ngullur në Arizona dhe jeton aty. Ndrejti më e madhe në jetë ka shumë blindi që tjetë arkitekt dhe aviator në tjetën kërë, mm. por me arkitekturën a i pati mardën e shumë të mira, jo, ah, ah, okay. dhe në moshën 76 vjeqare vendosi që të ndërtoj një... Avion jo një avion, por ka të bëjë me aviona, të ndërtoi një mini hotel me pjesë të mbetura nga avion që nuk funksiononin më. Aktualisht ai jeton në një aeroport privat në Arizona dhe ka ndërtuar një hotel për miqt dhe jo vetëm, jo vetëm miqt e tij, por kushdo që ka uh, kuresht për të parë se si është ndërtuar një hotel me pjesë të mbetura nga avion mund të shkojë dhe të vizitoj hotelin që ky ka ndërtuar. Mm -hmm. Dhe që vete jeton aty dhe është një pamje vërtet mbreslënse, sepse ti mund të shkosh në hotele nga luksoset, për të shkosh në një hotel uh, që është në formën e një avionit dhe i bërë nga pjesë të mbetura të atë avionit, kjo është diçka e paszakonte, diçka vërtet uh, për t'u parë dhe për t'u shijuar. So interesting. Faleminderit yeri. <laughs> Asi job done. Do të vin pop quiz shumë shpejt, kemi kë? Yes. Okay, pop quiz tani në klubin e mëqyesit, shumë shpejt. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, Rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinië, për fëmijët për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Pop Quiz. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Atëherë, miqdashur, kemi një Pop Quiz pyetjet e të cilit, të cilët janë të thjeshta. Përgjigjet shumë të lehta dhe fillojnë të gjitha me, me gërmën e bukur... Shqipe! Rërë! Rërë! Rërë! Rërë! Luan Jere Për shëndetje Altini, Olta dhe ju, këto që tjeni Në numërin e telefonit 069 20 72 22 069 20 72 22 4 përgjit e sakta Edhe shpejtësia ju bëjnë fituaj se një kontroli të plot miksor në spitanin Amerikan Tu në krej qëtet Pyjet e nëmër një Pyjet e nëmër një Pyjet e nëmër një E në shumë të ledha jeri, Shakila dhe Kjova Aiz Ka një bashkëmunim të fundit Që dojtë është të për Altini Dekord Shakira dhe Kovaiz kanë një bashkëpunim të fundit në radio. Aha. Këto ditë, pyetja nr. 2. Pyetja nr. 2? Pyetja nr. 2 është një lum në Angli, një lum në Angli. Ëh, i deshën? Të gjitha përgjigjet e sakta fillojnë me R. Kyra nr. 3. Pyetja nr. 3? Pyetja nr. 3. Njëri nga qëllimet parsore të policisë së shtetit. Dakor. Njëri nga qëllimet parsore policisë së shtetit. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4? Pyetja nr. 4. Kjo territoriale është duke i përplasur forcat politike në parlament. Kjo territoriale, mm -hmm. ëh, sa e ke territoriale që po ndodë tani është duke i përplasur sigurisht artificialisht forcat politike në parlament. Kthehem pasuar gjuinë e mëngjesit, tani është kohë për të luajtur nga Koshin. Cats evither for Si vera, sa so so kalon koha, aq më e bukur bëhet. Catch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 Këngar ditës dhe emrin tuaj në 0689 2070 222 Me se është dërgu e si i parë, siton një durat Këngar ditës, midisorës 7 dhe 10 në klukin e mgjesit në Klab FM në 100.4 Hello, umir, së vini në klubin e mëqyesit. Ora është dhënë 9:07. Un jam Blendi du bash me Jerin, me Altimin me Ozën me Mëqyesin. Kemi disa fitues që duhet i përmendim njërin mbas tjetrit këtu tani me radhë. Më fiton Fare, kjo është pirë ime parë nga Kuici Meserive nga Bota. Dikur një protektorat i varfër britanik në 2012, ky vend gadi shullor u shpall vendi me të ardhurat më të larta për frym midhasurve vendi është Katari. Bravo. Katari, bravo. Bravo. Ai ka gjetur erioni i parë fiton dy bileta për në kinema. Katari është E ndi parë në botë për të ardhura për fryn Më shumë se suetia, sigurisht, shumë më shumë uh, Ndërkoj që mm. pyetja tjetër kishtë të bëndhe me lojën ton Icon Pop Song për ditë në sotme Kemi lua tërë këtë melodi kërkonim emrin e artistit që ka silë këtë melodi mm, mm, mm, Dhe është Bon Jovi E sakt Dhe nisi fiton dy bileta për në roman oh, Cineplex Dhe në the... në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Oh man oh man oh is I'll be there till the sun don't shine till the man oh man oh I'm on my mind and I know Me shrafja ala Kafitu Njoni në Belsh të Elbasanit. Çfarë kafitu? 4 milion lek Allah me një gërvishtme njët gërvishtme 800000 lekë të reja 40 milionë me gjumën mm -hmm. wow. uh, e rrugës. Uau. A ka emrin Edmond Idrizi, nuk ja kemi mësuar akoma shpinë se ku e ka, por <laughs> gjithsesi është. Uh, <laughs> është nga është nga Belgji Elbasanit, ka luajtur ka luajtur uh, lotorin kombëtar, bileta të gërvish që quhen surprizat e festave. Po wow. bra. Festat kanë kaluar, por një surprizë, mesa duket ende ishte rezervuar. 40 milionë me, me kjo? një të gërvishtme. Po Edmond Idrizi po. Nëse të gjent të njëjtën shumë 3 herë, për, her, për uh, uh, fiton shumë prej uh, 4 milion uh, uh, lekësh të reja. Wow. Po 4 milion lekë të reja, ditë në ditë Të sotme, jan, të jan, jetëm. Jan 20 e të sotme të rregullon jetën. Jan 40 milionë vetëra në ditën e sotme. E kam pa ta vim. Ëm, sepse përmes këtyre biletave surprizave të festës shuma që shpëndat totalisht nga këto me gërvishtje është pesinë 3000000 të vjetra. Ua, wow. kjo 40 milionë i ka marrë The Mundi. Bravo. Kështu tjetër tani mbeten ende për të fituar, kështu që. Jepi Altin. Të shkojmë për uh, surprizat e festave Altin. Edhe scratch, scratch scratch win. Um, okay, në rregull. Mbaruam me këtë. E kemi tani do të bëjmë ndonjë pyetje tjetër? Jeni gati për shumë gati. për vende nga bota? Jeri si me historinë për shembull. Mirë, mendoj si okay. mirë. Shumë mirë. <laughs> Gati, gati. Okej. Okay. A ther, do flasim për një vend. Mhm. Mm Kryeministra të të cilit? Tan. Për një arsye specifike, që do mm -hmm. e kuptonin kur t'i binin të se për kë po flas, mhm, mm nuk kishin lindur brenda vendit. Oh. Por kishin lindur gjithmonë në një yes. vend tjetër, në mërgrim, si mm -hmm. thua. Ikzhak Rabin. Ikzhak Rabin ishte i pari kryeministër i lindur brenda vendit në cilin vend? 0-6-9-27-12-2-2 Dërgonë mesajë të uaj A pahëruar dhe emrin për që mfit uaj I txak Rabin është. I txak Rabin Ishte i pari kryeministër I lindur brenda, brenda vendit, vendit ku ai shërbeu si kryeministër i cili është vendi 069 20 70 222 069 20 17 2222 do të bëjmë dhe përgjithjetë popullsisë dobrari me përgjithë popullsisë me zipo preri popullsisë fillojnë me atëra përgjithë popullsisë fillonin me r dhe pyetja e parë është për ty Jeri Shakira dhe kjo çup Kanë një bashkëpunim tani në radio Rihanna Rihanna, bravo Për edhja e dytësh për ty Eltin një lumë në Angli River River River River River River It's a river It's down to the river uh, Përsa kemi edhe Olten Mi zhashur uh. Qëlimi Parsoni i policisë së shtetit është Rendi. Rendi, Bravo. Rendi, je, Rendi dhe siguria. Rendi dhe reforma. Pyetja numër 4 është <laughs> për ty, Jeri. Npok. Kjo territoriale do të përplas koka në parlament. Reforma. Reforma, reforma. ka boshe për më së shumti po. <laughs> Gjithsesi do të përplasën. Kush është fituara <laughs> sot? Ësht Francesca. Përplasën kokat në parlament e dëgjojnë tingullin e zëvrasëtis. Ciao. <tum> të duke të vetja sigurinë <tum> në katedrale <tum> Mundjet Baruam. Franceska fiton një kontrol të plot në spitalin Amerikan Eje, oposita dhe Majolanta përplasin koka në parlament Edhe një djetër <tum> Bravo Franceska Jonas Brothers dhe të këndojnë pom, pom Stani në klubin e më që jesit kjo ka Ata rockun brenda më pëlqen është <tum> Ëmir për konsumën e Mjeshi Jagubin, vlez rit Jonas nga Amerika. Kënga e, e ditës. Kënga e ditës. Këta dëgjoni këtë këngë në Radio Klube Femgjet, Klubi i Mëmjesit. Dërgoni SMS me tekst, Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20, -20, -20 Mësë është dërgu e si i parë, fiton një dërratë. Konga e ditës. Midisë orës 7 dhe 10. Në klubin e mëgjesit, në Klab FM, në 100.4. Money on my mind. Money on my mind. <gjus> Ora sjellon no 9:18 minuta, e 20. Ora sjellon 9:18. Po se përshkoya 40, po, po më duk se si 20. Pash sekondat. Mos e prit mendim. Është okay. Atëherë, çuna me goza, jeni në klubin e Mjesin Valley dhe klubi Feminin 100 Picard dhe në krajnin e klubt të Vosun jam blenë këtu çdo ditë me u bashkëngjerin Altini në Holton edhe Lauren që është shumë serioz kjo Holta duhet të thonë që në momentin që hofta syt drejt saj ishte në një në, në, në një zgërdhje. Nuk <laughs> e di si çfarë ndodhi. Falësh që mos është kanë nuk më pa as. Nuk po shkon, nuk po. Po qesh ti kështu si. Edhe këo nuk më shkon. Nuk e di, po do të ishte interesante për të ndarë me publikun që ti po qeshin në atë formë. Em Bunny Man, më të përsëritur kur kur ju kanë ardhur ai mesazhi për herë të parë. Mesazhi ja, ti me me jo, ah, ke fituar jo ke fituar për shkak të lotarinë në Nigeri ose të ka vdegur një kushëri i largët në Sudan edhe ke trashëguar 390000 euro a kupton diçka tilla Jo unë s'e mbaj mend Se mban mend ikdon Vin këto mesazhet në në, në, në, e, në email të paktën unë e mbaj mend Tani, këto oh, mesajët ta. i këshin ardhur uh, Sisht nga vinë nëve këtu nga Afrika U shkojnë edhe atyre në Afrika, por në Azji mm -hmm. Nga vëndet të tjera mm -hmm. Për shumë, ishin 4 shok uh, Ratan uh, Kumar Malbjosi Ajde, he marajde uh, Bashme një shokën e vetë Gita Pandeli Që janë uh, të cilët po janë gjithim bokrë Në momentin që po rrinë atje U vinë në mesajë në celular Nga një Bankë nigeriane mm. që u thot aty rrezë mm -hmm. kanë fituar lotarinë kombëtare të BBC's në oh, programin wow. wow. Welcome to Reality. Gita Paata tha një sekondë sa kanë fituar më nda 319.000 thotë kjo ta ke fituar 319.000 dollar. Kurse ky tjetri Malbiosi pa anë që kti kishte ardhur 478.000 dollar, fiku po, rreth 100.000 më shumë. Po, rreth 100.000 më shumë dhe në fakt për shkak se ishte pa punë, 41 vjeçari mm -hmm. Kumar Malbiosi Dhe për shkak se ishte shumë i varfër, dhe për shkak se ishte edhe i pa shkollë, e besoi mesazhin. Do oh, tha një sekondë lojë razon kam fituar, do tha, kam fituar Daj, tjere, 400. Dale, 78 milionë jo se nuk i dihet. Ky teatri e fiku mesazhin e Vedeiku, kurse ky tani i futet një aventurë për cilën ne do t'ju tregojmë në këto momente. Ndod në disa etapa, e ka me 1 2 3 4 5 6 etapa. Etapa etapa numër 1. Në etapa numër 1 kemi Malbiosin. Pam, paqë Malbios kët zotrin, 41 vjeç, pa punë, pa shkollë, nga India me një mesazh në celular që thotë se ka fituar 478000 dollar në lotarinë kombëtare të BBCs që nuk organizon asnjë. Pa punë, pa shkolluar, por me besë Në vetë autom. <laughs> e merr në telefon këtë numrin e telefonit dhe i përgjigjet një zotëriathem që quaj Sam Smith. Mm -hmm. Hello, you're speaking to Sam Smith. E thotë se i menjëherë, po po, i thot, ai, ke fituar. Mali, mali. E thotë që kanë fituar këtë shumë të madhe point, ata i kanë fituar, por që shumën, thot, të marrësh shumën, e thotë duhet të paguash 191 dollar amerikan mm. në mënyrë që të bëhet transaksioni, e më thët tash. E gjithëni thotë ai atoën më thët. Sa 191 dollar dha këy, por un jam papun, pa punë shkoll, pa shkollë, po gjë mall, po gjë për gjë. Kështu që problemi i parë ishte që ky nuk e kishte 191 dollar. Në etapën e dytë Malbion si përpiqet të zgjidht problemin duke u lutur me të qara edhe ngashëriman në telefon. Oj, oj. Aman të lutem, ma bëj thoshe, ma, nga 191, ma bëj zgjidhje. Uh, Mi zgjidh nga shumë ata. Mi zbrita sa dëshosh. Jo, ja, s'kemë arritur <laughs> aty. Aman ma ulni si ky thosë ky se ai sem spiun nga anë tjetër, ishte shumë serioz, shumë serioz. I thanë, nuk ta nuk ta bëj dot këto uleni ta. Uh -huh. U kam asnjë gjë në dorë, është BBC-a që kontrollon këtë gjë. Ke 478000 dollar këtu ta, mos bëk kush tash. Mos bëk kush edhe të gjithë. Do të isoj lek, po. Iku kjo. Këtë jemi uh, tek një problemi tret Etapa tret mm -hmm. Malbjosi merë një telefonat nga Sam Smithi Që i thonë se kanë rënda kort për gjusë më në shumë Së mi aftonë që këtë paguaj të animë Jo në 191, por fix 100 dolar mm -hmm. Dhe do t'i mari ë gjitha parat 478000 dollarët që i takojnë nga fitorja e lotarisë kombëtare BBC Square nuk ka marr pjesë por ka fituar që është 478000 dollarë amerikan. Mund të thë se BBC organizon dollar amerikan këtë lotarinë vet, por gjithsesi uh, problemi është i Malvosi edhe shumë 100 dollarë, thotë nuk, nuk kam se ku ta djej. Por këtë radhë me një gashërim dhe një përgjyrim që nuk ishte dëgjuar ndonjëherë, tani e ndjen që e ka afër, po është shumë afër. 100 dollar afër, po s'ka kokërr lekë dhe s'ka ku ta djej. Është në një situatë thirrë që kakoja djem. Juçi kalojm në etapën e katërt. <gjitim> Era vllao, më bëj kështu. Mbas si, ë, uh, ndasi ky ka provuar që të gjitha gjërat, nuk ka arritur dot të ta sigurojnë 100 mm -hmm, dollarin. Mm -hmm. Edhe Sam Smithi e ka pritur, e pritur, e pritur për disa javë në telefon, më në fund ai ka ngritë telefonin vetë Sam Smithi dhe i ka rënë ktheja. I ka thënë uh, vetëm ka thënë uh, e ka ardhur cheku thotë se e, ne e kemi nisur. Oh. Ktheja chekun. Ka ardhur i thotë këtu, po ka ardhur i thotë po e keni në New Delhi. New Delhi në Indi. Mm -hmm. Këtë të kjo, oh, oa wow. e, e diti ku jam mund, dhëm jam ku fi me Pakistanin Një deli nga vendi ku zoti uh, Malbjosi e tënë dhe Ishte fix një 1000 km 1654 km, në fakt Qibije si këtuaj në Kinë në Mbrapsh Shumë largë, shumë largë 1 600 km wow. kjo është nisur Ooooooo oh. wow. Kaj qeku, kaj qeku wow. Kaj qeku, tashim oh. Kaj qeku dhe kam britu në një deli Ku ka pyetur për një çek, i thotë, ka një çek nga BBC-a për mua. <laughs> e i thon ataj, i thon, jo, do nuk dim di gjë. Kush Mas. e tin? Jo më ka dërguar Sam Smithi. I thotë, kush është Sam Smith? Thot, kush është ky mërd? E kanë marrë në telefon Sam Smithin në etapën numër 5. Oo. Oh. Oh. Oh. Avesem Smithi, ë uh, mbasi është përgjigjur telefonit, ka folur me këtë zotrinë në New Delhi dhe thot këtu në Lajm gjatkohës së telefonatës është bërë gjithmonë më agresiv. Eu vetëm vetëm kahet pasaje ka mbyllur. E ka mbyllur telefonin <laughs> dhe në fund fare Malbiosi është kthyer në shtëpi në etapën numër 6 i qet. Ëm um, thotë që thotë që sikose kesh më kesh më e bukur mm. në fund fare. Kur Malbiosi është shprehur për gazetarët që kanë shkruar rreth këtij historinë, ta që Un tha, vajta, tha, timen e bëra. Shkova deri në New Delhi. Mundeshën 3 javë për shkuar, 3 javë për të ardhur, por nuk ka ardhur akoma çeko atje, tha. Un, un po e pres. Un tha me Sam Smith-in nuk kam, tha. Probleme, tha. Ai në fakt ka thënë shumë isë as un, tha. Dhe në fund fare, nëse ai zot më japi leqë, tha, smiem, tha, janë leqët atje, do nuk janë leqët e mia. Kështu që shi, un tha jam shumë okay. Qem rregullare. Qe çim qe thot mua, çim thot mua, ai akoma beson se kjo gjitha është e vërtetë. Është e vërtetë. Ai thënë se ka kush më lekët e tyre janë, kush doan të japin, të japin dot do as. Me Zor Soomar e beper. <gust> Soomar do <gust> dot me Zor. Kan fituar pas me japin. Zoti <gust> Malbioso, <gust> si <gust> Malbioso. Malbiosi. Ai ka, -ka nevojë për një renovim. <gust> po ta thëj, ju os, s'e kuptoj Malbiosi, por më mua nëse mben sy. Malbioses. Malbioses. Xok xok. Mir, a, kthehem pas ban klubin e mjesëm. Një dashur është cover muzik tani 9:26 minuta. Ne jo, ju përshëndesim nga valët e radios Club FM 100.4 well, nga ekrani i Club TV. Shëndet. Ka një mesazh në BBC. Oh, no same day. I felt pressure. Don't want to see the numbers. I want to see happen. You say could you write a song for me?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 mind money on oh my mind. Mirëmjeshi. Kësa de konga e ditës. Për sot kemi një fituese, Alomir Mirmjes. Alo. Mirëmjeshi. Mjës. Kush jeni ju? Un jam Dëshira. Dëshira Mirmjes, Mirësegard program. Mirëmjeshi. Çfarë dëshiron Dëshira? <laughs> kë fituar, kë <ke> fituar <laughs> sot? Shumë gjëra. Po për shembull Si përshem më një orë nga primi muaj Po që i pas në qartë të të shira Adere, <risa> <kita. johon. risa> leta pysim Ollëtën danise që farë është duratë për ty të shira Jebi ollëtë <risa> Një kupon të knobis O, një kupon <risa> të knobis Damn, pa. Ashtë palestra më mirë në Tiran Dhe kuponi është për shkollën e notit të knobis Që është për gjithë mjetë Nuk e dinës e ti kefmi të shira, ke? Ja Nuk e ke fimin. Oke. Okay, oh, Mirë, oh, oh. po <laughs> <laughs> <përse> <laughs> okay, në lagje ke fimin. Ju mund të bësh se vaskë. Oke, Olga më thotë mua se kështu e qellojnë këto gjëra, kështu që ke fituar uh, tek shkolla e notit. Faleminderit. Faleminderit ty. Kaloj bukur ditën e mbar. Oke. Çao, mirupafshim. Ë, tani olta po të pas riçënti këtu jam më ka marrë telefon nga nga veri nga Korea e Veriut kim, kim, <c brewery> kim, jo kim, kim Jong Un më shërir që kërkon Kim Jong Un na duhet na duhet një dorë fort kush takimi i on jo takimi i uta Kim Jong Un <laughs> tak. <kini. h availability> uh, a mund të nisem këto të çedit? Po mund të mund të nisesh, Sholta. Hajt po ja fituoseni këtë. Të ram. Mirë, mirë, mirë, do të vazhdojmë tani pak me Ig Zach Rabinin, pa. i cili ishte kryeministri i par i këtij vendi, i lindur brenda vendit. Po, në Izrael, um -huh. saktë. Ariana fiton ju kur po tek Rok Tirana. Bravo. Bravo. Mirë, mund të bëjmë një tjetër tani? Yes. Gambiti 1380 deri në vitin 1918, ëh, mm -hmm. Islanda sundohej nga ky vend, European. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja parauar të shkruani dhe emrin për Ga 1300, të qenë fitues. Nga 1380 deri në 1918, ëh, mm -hmm. Islanda sundohej nga ky vend, European. 069 207 222 22, 069 207 222 22 për uh, muziken Një sekundë të shi Tam. Kemi pun për të bërë Kemi pun shumë për të bërë Duhet, can... titulli kësaj kënë gërë A mi mm. mm. uh, uh, e herë Në këse pështi është shumë A <laughs> yes. Publicio, Ader, e thjeshtë. Muzikë e kanë jet Laurini. Mos është nga Michael Bublé, jo? Është nga Michael Bublé, po pra. Atëherë duhet titulli i kësaj këngë. Me no no no me 06-19-27-12-2-2 okay, Koa për i erin e njërë nga i solit e sajnë? Dhe kjo është historija më e cudis me që unë kam mm, dëgjuar në i njëher, po, njëherë Nuk është dajshë gëzmore, alë tini, bëjt fjallë për një anomali <laughs> gjimbur mm -hmm. 35 vjeçar nga India e ka emrin Sandre Aaron i cili është titulluar le të themi si njeriu me bisht. Po kanë doshë që, oh, që oh, në oh. lindje dialoshike ka pasur një gjoth krejtësisht veçantë që nuk e kanë gjithë njerëzit bëhet fjalë për bisht uh, Çime në pjesën oh, e kërbisë. Po, po, po. Sa të çime që në gjetje. Po ne thamë heri që nuk duam ta dëgjojmë këtë histori me çimet. <laughs> por ai e ka quajtur këtë si një dhuratë nga Zoti dhe nuk e ka hequr. Asnjëherë nuk ka vazhduar dhe i ka rritur ato. Me shpërqjudesur, gjatësia e së cilës aktualisht është 30 cm dhe kjo e bën që duhet të thotë si njeriu me bisht. Më mirë, më mirë. Njeriu me bisht. Kë ajo që kë ka? Ah. Oh, Marshala, <laughs> do thën. Janë dhjetë centimetra? Bëhen në një, një herë këtu në fund kurrizit fare. Po. Kan njerëz të paklesh aty. Apo <laughs> këtu ka shumë. Këtu po ta Kë ka më shumë se duhet. Se nuk, do të thë, ideja është ai nuk i ka hequr asnjëherë, por ka vazhduar që ato të rriten normal. Ma është shpi përse kjo nuk ishte. Në sot kjo është dhuratë që mua Zoti më ka bër, kështu që unë nuk kam ndërmend. Zoti ka bër këtë asnjëherë. Ku më mangë këtë dhuratë të, të, -të. Sinher, të durat, Zotit? <laughs> në pjesën e trupit vetë. Po kushvon e bën për shkakun çaj, përdon një natriban për ta ngjitur kurriz, pastaj i bën në banjo. Emblez blendi e bën topuz. Ai e ndemë, mador gjithashtu e blem, blem. Unë të madhem mos falmë. Këto s'kanë nevojë për letër higjienike. Ojojojoj. Fondi e keq. Unë <laughs> jo, jo, jo, jo. po un <laughs> un e pak mikrofonin e blem. Këto vetë. Megjithatë ka përbërë kureshtje të shumë njerëzve që kur shkojnë në një ditë të këndrejë. Wow. Jo të prekin por të paktën ta shohin sepse është diçka e pasakon, që nuk mundesh ta shohësh tek ushdo. Mirë, un kam një tjetër tekst të Kongës në këtë moment. Teksti kongos miq dashur loja ku un uh, përkthej një këngë të njohur nga krimtaria botrore dhe e sjella si atë të recituar në shqip si mosu zot. Ju duhet ju duhet të gjeni se cila është kënga. E dëgjojmë. Kjo është shumë romantike jeri. Kënga e, e para i vecaj, çaj përpara. Para një 10-15 vjet më në fakt, por mm -hmm. ka qenë një nga prezantimet e para të kësaj artiste edhe tani më shumë të mavesh. Dakt. Okej. Okay. Çaj jeri. Në çaj jeri. Më ndonë se duhet të më blesh bishu, së të duhet Më ndonë se do të hargjoj parate tua, së më duhen Edhe po të ishet trok, dashuria ime nuk ushton asgjë Më ndonë se duhet nga së bencin tëndë, nuk dua Më ndonë se duhet të shes mëndë, kam të mijat Edhe po të ishet trok, dashuria ime nuk ushton asgjë Për cilën këngë bëhet fjalë, dërgoni mesazhet në 0692070222. Mm. Kur erdhë me escalate <gjellar> e pa sh bakshishin që i dha taksisë. Thodha i. Tëpash thot uh, gjithashtu se si më pe, edhe se si ngritë dorën Në mënyrë që të shihja orën Po më duke të i si film të një E di që është të mamë që wow. ngrilë të orën që të shihja orën wow. Ti për që ndurën të kjo Më ndonë se të duhet të më blesh bishu, së të duhet Më ndonë se të duhet të hargjoj parate tua Nuk dua, dua. Edhe po të ishet trok, dashuria ime nuk kushton Azja Shumë e bukur Ok 06-19-27-12-22 Dërgonë mesajgje tua jam Më ndë bjesh në dashurime e i qur <laughs> <Ka apone? laughs> Ora është 9.20 minuta jenë me klubin e mëgjesi me Klab FM 1.14 dhe në ekranin e Klab Të Vës të një kam bërtu momenti për lajme të skic me altinin. Mosja Nguld sytë, si kur do të hash, i thot dilaveri manës. Dilaver Kënga dhe Ramadan Lica kanë kohë që bëjnë tregti me njëri-tjetrin ndaj kur ulën të hanin e të pinin në Delvin u bën si miq që njihin prej vitesh. Pio Mane të pif të thërma, Pio Dilaver të pifsha kafen, ishin dysta nga Romuza trëqëste që shkëmbenin shokët e vjetër, duke pirë rakije duke ngrënë mish të importuar nga Brazili. Në kohën kur Kleopatra psomitri, e zonja e bujtinës, usolli pilafin, Vilja i tha Mane se nuk duhet t'ja ngultë syt Kleopatrës, sikur donte ta hante se është turp më preku në seder më ato fjallët, jo ajtë shumë se më mendon të asaj kategorie, për përshkak së guptova që Kleopatrën jam i gatshëm të hame gjithë kocka. Thot dilja për mikrofonin ton, unës bulova se jam kanibal, për nuk e jabdo të vetën në këto momente. Vëllim dirit, e për të një. Vëllim dirit. Masi shikojem ashtu sigurt do ta has. S'ka ndonjë gjë. Në no trembi i momentit. Atëherë, kemi pyetur se cili është vendi që sundonte Islandën nga viti 1380 deri në vitin 1918 dhe vendi europian që e sundonte Islandën është Norvegjia. Jo. Ja. Danimarka. Po. Eksakt. Faleminderit. <laughs> Danimarka, je parle de 100 cerave. Duke mundur 1-0 Norvegjia. Sa gjetur Bledi i pari. Bravo Bledi. Bravo Bleta, bravo. Uh mm -hmm, uh. Mm -hmm. mm -hmm. Do të kemi një pyetje tjetër? Po, kemi një pyetje. është i vetëmi vend i botës që nuk ka kufi i toksor me as një vend tjetër të botës 06-79-27-12-22 dërgonë mesajet uaja dhe tani kemi me këmgulljen e altinit me dëshirë në madhet altinit dhe me pranimin e jerit shërradio <laughs> sh loja i që vendos bjend kundur bajzave në kërkim të një fjallet të vetëme okej, okay, okej okay. Doa, njësherim mm -hmm. Tek uh, pyrin e fun ta. Vendi i vedomi botës po plasim Në fakt jam dojo foru për 10 vendet Më të më dhejnë të botës mm -hmm. Janë 10 vende që janë më të më dhajat në botë Ndër këto 10 vende Më të më dhajat në botë ta. Vetëm njëri është i tilë që nuk ka Kufi masin vend tjetër botës E tjetështu, mm -hmm. kuba përshëmë Ska kufi masin vend të botës e nuk është kuba që po kërkojnë mm -hmm. Apo qdo i shull tjetër E kuptoni? Okej. Ky është një ndër 10 vendet më të mëdha në botë dhe është i vetmi ndër të 10t që nuk ka kufi në asnjë vend tjetër. Okej. Dekord. Atëher vajza do na gjeni apo do u gjeni? Na gjeni. Na gjeni gof. Na gjeni pra, hajde. Ës send fjala që keni menduar? Jo. Jo tamam send. Domethën ka attribute, ka attribute fizike, por nuk është tamam send. Për shembull, njëri, një trangul është një send? Jo. Po, okay, por mund ta përdorësi sen. Kjo është, Në se është një <laughs> trangul që që kemi vendosur të mos sa ham për ta përdorur për të rrahur. Kthenda sen pastaj? Po. Po. Ne po themi që kjo është. A fik okay, kshu është dhe kjo? Si punë ha e trangulit. Ahet. Hahet. Po, po, është aktohet hahet. Ka shije të ëmbël apo të kripur? Ska as të ëmbël as të kripur, varet veçanërisht, mund ta bësh të ëmbël, mund ta bësh të kripur. Është midis. Është perime? Jo, s'është perime. Është diçka që ti e gjën të gasme apo duhet ta përgatisësh? Õ është i gatsh që të arri në formën që e kërkojmë ne, duhet të përgatitesh. Do të përgatitur. Do të përgatitur, përgatitur. përgatitur. përgatitur kupton. Poqë ti e merr të gatsh. Të gatsh më merr. Po ti do ta përgaticesh. <laughs> është, më <në> fal, <laughs> është si puna, është si puna e trahanas për shembull. Trahana, pë ta, trahana e, nuk ha rysh ose siç blet. Kuptova. Do të përgatitesh. Kjo nuk është trahana, më gjira fjala. Jo, sigurisht se është trahana, as strangulli nuk është. As strangulli, normal. Po por nuk është sigurisht se strangulli, tek që ju futerë ato. Ha është në formë bluri? Është në formë bluri, jo. Ja. Jo, nuk është qumësht pluhuri. Jo, ja. as mielli. Ti... Jo, ja, nuk është mielli, nuk është mielli. Si <laughs> Holta, si <laughs> po e ke emrin? Holta, Holta. Holta me h. Kama i harrasin. Ha. Gjetsim paçish vajzën. Sigur mbanuan ushqimet i vajzës. Po jepini. Është i gjetur apo? Ju po kërkoni gatimin. Në formën që kërkojmë neva është e butë sepse do ha do për typet Po s'ka që e mërëzijet bu... e të, të zbutat Po pra, po pra po, basi, eh? ne me kërkojmë në formë të zjerë e, po pra, e, e, e... E, e, e të zbutur, ne përse... duham në pjatë, Nikos Nuk e duham në dolop, e duham në pjatë Nuk e duham në markete, e duham në pjatë Êshtë një gjellë Êshtë një gjellë Êshtë një gjellë, mund të që është një gjellë Êshtë një gjellë, mund të që është gjellë es Po tradicionale, të që është gjellë Oke, le të japë një ndim t Hazmë lugë. Ha, ze lugë. Dhe ndahet. Jo, jo, ndahet, ndahet me garushte. Ndahet me garushte. Në pjatë hidhet me garushte. Me garushte ndahet, po. Ndahet me garushte. Bravo, Alta. Vazhdoni këso juve. Ja. Atë deri nesër. Mos prit deri nesër. Ti ta djesh. Ja lento. A fillon me o? Jo. Jo. Hahet për ditë banë o hahet jo hahet edhe me ato që hajn lidhën si do ajo as diçka që e shoqëron groshën mund ta shoqëroj groshën ha goca të shok i groshës jo jo të shok i shoq i groshës jo jo jo të shok i shoq i groshës jo jo jo të shok i groshës jamor mëshë jam groshën në oltë tash i pra jo më jo sa ha me tushin tani kur thua e shoqëron groshën është diçka që e shoqëron por kur thua shoku i groshës është diçka e ngjashme. Jo më jo, s'është. Nuk është diçka e ngjashme. E ngjashme, nuk është diçka e ngjashme. Po e ngjashme është thjesht që janë të dyja. Është edhe një paçë për shkakun. Një paçë edhe një shoku. Pra një pi pi pi pi. Po mirë, sa më lika. Është më oh, sepse më doja përrizin. Ku më dua. Po pra tham i eri, në supermarket. E kuptova. Ka emër tjetër. Në ten xere, më vono jamsh. E gjithënia është me pi, më zahasëm mund të jetë një pashë edhe pi. Okej, në rregull. Faleminderit, Gosa. Më vono. Të pason këtu në një mesazh, kush e gjën në 069 2070 222 22, tregohuni më të shkathët dhe më të zgjuar se Jeri dhe Ola. Nuk mund të jetë në fund fundi da që vështir. Ktheh mbas pak klubi mëngjesit. E butiu të vështir. <laughs> klubi mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mund të ndosuar nga Vodacom. Give it with me. <laughs> Okej. Okay. A dre kan thënë që në Icon Pop Song konga është shumë thjeshtë nga Mike Bublesha. Ka duhet të gjej jetën e Lorini. Në po e gjet jetën e Lorini. Është shumë e thjeshtë. Kush e ka gjetur Alma dhe fiton dy bileta punësinë Plex. Bravo, Bravo Alma. A dre, kjo do të jetë rradhës në Icon Pop Song. Dijoni me momentin e mish dashur, kërkojmë tani artistin 06, 79, 27, 22 Artisin që këndonë këtë melodi Pas Në të më lëtasht <gibberish> gjithet I don't know Nese, sha radio E bajsave do të presi edhe një minut më gjatë Sepse juve ishte pilafi. Pilaf sakt, pra pilafi. e ka gjetur Yuna dhe fitoni kurs tek Art Center Tirana. <laughs> në rreth 10 uh, vendeve më të ndata të botës, ky ishte ai që nuk ka kufi me askënd dhe është Australia, Australia. Sakt, sakt. ka gjetur Fatjonit 3-3-0 por numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Dër 10 vendet më të më vata të botës më i dashur, ky është ai që shtrihet në 11 zona kohore të ndryshme. 069 207 222 Vend dhe rëdhjet më të më të më dhejt në bot Që shtrihet në një më bëdhjet zona kohore të ndryshme Ku lind nuk përëndonë Pa, me vërtet 069 207 222 Ok, Goza në shërration tua Kishit një fjalë që hahet Një fjalë që mbahet në dorë Një kryese gjallë Send Kan, e kanë e kanë kriesat e gjallë bëjnë let se bëjnë bëjnë bëjn kriesat bëjnë e bëjnë kriesat si peshqit për shemb. Okej, çfarë bëjnë kriesat? Merret nga hunda apo me vezë? Bëjnë uh, jo, jo, jo. bëjnë në vezë. Jo, jo. bëjn Nëse si merren nga hunda, martini. Fash <laughs> me zonë le droga, apo. Jo. Për shkak se është një gjë që e bëjnë kriesat dhe bëjnë është diska është shumë bukur. E bëjnë njerëzit. E bëjnë njerëzit e kanë. Injë jep bukur si e bën njerëzit e këmpës. Është i gjelbë. Bëhet ulur apo në këmbë? Si dushë aty. Në çdo pozicionin elti. <laughs> Vertikalisht, horizontalisht. Edhe shtrirë bëhet. Nuk është dashuria. <laughs> jo. Ja, mund të jem po shumë? Nuk është dashuria. Jo. Ja. Ose procesi i të bërit dashurinë, fizike. Si mund ta mendoj të fjalë tani ju lutem. Me veten tënde apo me një person tjetër? A do të ishte normale ta bëja edhe vetes po desh. Nuk do të ishte normale. Anëresh. Duket se e gjetë flavonet pjeri. Dhe jepet me di zunjerës Me A E vërtet ja. Jo, jo, me P Ashtë që ma daj Me P Ashtë që prej, prej Qar prej Jo, jo, një prej pre, pre. ja, Ashtë prej, një prej më tim Ashtë prej për nuk është Ashtë prej për nuk është Ashtë prej për nuk është prej Ashtë prej për, për i më altilir Filon me P E P filon Për qami Ja, ja Për qafimi pram Ashtë që e buku Ashtë një gjë me di zunjerës e që Kjo është kjo, po? Kjo është A oh, ha ha ha A ha <laughs> ha ha A ha ha ha Ha ha ha ha ha Hajta fuzi shpun Pau Ndërka Ndërka Ndërka Ndërka Më ndonë se duhet të më blesh bishu Së të duhet Më ndonë se duhet të hargjëj parate tua Së më duhen Edhe po të ishet trok My love don't cost, cost a, a thing, thing. Jennifer Lopez. -Lo. Bravo. Kjo ka gjetur dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Benz, mm. mm. Mm. Mm. Okay, okay. kej është dion, Aba, më thejesh. Ndërkohë, po ti e përgjigjesh Radio Jon, kuptua që mbaruan, mbaruan. Leonardo fiton një dhuratë nga Electronic Line. Baruan, Bravo. Baruan. Në lidhje me këngën? Jo, jo, as përgjigjesh as. Në lidhje me këngën? Kanë thënë edhe Rusia. Rusia është mm -hmm. e shtrirë në 11 zona kohore, kjo është saktë. Po. E ka thënë Deg do ti dea besoj. Ting round and round and round and round and round. Ha. Fiton vetë ta përsërit plex, mm -hmm. kam përshtypjen, nuk kam asnjë përgjigje për këtë. Okej, okay, nuk ka përgjigje për këtë, ta lëm për nesër atë. E mbyllim këtu? E mbyllim. Ju urojë një ditë sa më të bukur dhe të mbar mirë pasion. Turaga, ne do ta thyjm tani dhe do të largohemi. Do ti lëm në shoqërinë organecë sa i imit në music box, mas pak tani është. Jennifer Lopez ju dhan mbush me Love Don't Cost a Thing, këtë version për ritor për juve pak më parë about him Even if you were broke my love don't cost a thing 'Cause I wanna drive you on my side don't get on my plans again my own Even if you were broke my love don't cost a thing When you roll up in the escalate, all of our game to the valley, no let it was game when you let them me Pulling up your sleeve so I can see the rolly bling. But you're later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But your heart's in hands, think you ought to know. Doesn't matter if you're balling out of control. All the consequences that you treat me right. Give me all the things I need. Thought you understand baby crying hard our in moments so you trying to buy what's already yours what i need from you is not available for us see inside of you that i really feel doing way too much never keep it real if it doesn't change got to hit the road now i'm leaving with my keys